Conștiința cea dreaptă trebuie să fie mângăiere pentru noi, chiar dacă și o lume întreagă ne-ar ponegri. Dacă vei face împotrivă, vei duce la bun sfârșit treburile judecătorești și poate, după lege și dreptate, vei dobândi ceea ce ți se cuvine, dar aducându-le celorlalți nefericire care va fi liniștită conștiința ta? Nu cred ea nu-ți va mai da pace până la mormânt și mai degrabă ai preferat să trăiești în cea mai cruntă sărăcie și să mănânci pâine uscată decât să înduri biciul și tortura conștiinței a spus tarețul Antonie Supuneți-vă mai mult în temnului lăuntric al conștiinței și, după sfatul ei, alegeți-vă ceea ce este cel mai bun și mai de folos. A spus tarețul Moise. Ochiul trupesc nu suportă să intre în el niciun fir de praf, așa și conștiința. Dacă s-a murdărit cu ceva, nu se poate atinge de rugăciune. despre sfat a spus starețul Macarie, despre faptul că trebuie să cauți sfat duhovnicesc există multe învățături la sfinții părinți dar deși ele se referă îndeosebi la monahi totuși luptători duhovnicești nu sunt numai monahi ce toți creștini ortodoxi. Astăzi nu mai este cam vechime să-i asculți pe păstori, noi suntem mai deștepți ca ei. Auzi de la mulți în vremurile noastre. Progresul a izbândit și aici. Despre faptul că trebuie să avem sfat, spune și Scriptura, la pilde, izbăvirea Stă în mulțimea sfetnicilor, iar cel fără de lege va cădea prin fără de legea lui. Sfinții părinți și învățătorii noștri au mers pe calea vieții duhovnicești și ne-au lăsat nouă calea cea nerătăcită a destăinuirii și a sfătuirii. Mă întrebi în ce constă sfatul și ce diferență este între el și ascultare. Sfatul respectă mai mult egalitatea. Și dacă vrei să-l primești sau nu, ține de voia ta. Însă ascultarea cere supunere necondiționată. De aceea, Maica N, nu și ia asupra ei această sarcină, dar nici nu refuză să-ți dea sfaturi atunci când ai nevoie. Tu trebuie să te mulțumești cu aceasta, iar Blagoslovenie nu te împiedică să ceri în cazuri importante când trebuie să mergi undeva sau să faci ceva. Experiența te va învăța totul. Mi-ai descris situația ta și înclinația de a merge la mănăstire, însă tatăl tău nu este de acord cu acest lucru și după ce i-ai mărturisit părintelui arhimandrit N, dorința ta arzătoare, ai primit de la el poruncă să fugi la mănăstire fără să te mai uiți înapoi. Apoi și schimonacul F. Ți-a dat voie să mergi la mănăstire. Iar tu mai cauți sfatul meu. A avea mulți sfătuitori într-o problemă atât de importantă este primejdios. Căci primind de la ei sfaturi diferite, nu se poate să nu șovăi în hotărârea ta. Ar trebui să asculți primul sfat pe care l-ai primit atunci când l-ai întrebat pe Părintele Arhimandrit M. A spus starețul Leonid, Dacă doriți să aveți conștiință în păcată și lucrurile să meargă după Dumnezeu, atunci în orice problemă greoaie și în orice nedumerire, cereți ajutor de la Domnul sau de la oamenii care trăiesc după Dumnezeu, căci scris este... Izbăvirea stă în mulțimea sfetnicilor, pilde 11 cu 14, și iarăși, orice lucru capătă putere din mult sfat. Procedând și viețuind astfel, veți afla milă înaintea lui Dumnezeu și veți fi plăcută lui și binecuvântarea lui va fi în casa dumneavoastră. A spus tarețul Leonid, în legătură cu Ana, frăției voastre, eu sunt convins că dacă ea va asculta numai sfatul stareței ei, domnului îi va dărui și îi va descoperi nu numai pe ea însăși să se cunoască, ci și multe alte lucruri să le cunoască și să le înțeleagă. A spus același, că îmi explicați neputința frăției voastre, că nu rare ori sunteți biruit de îngâmfare, atunci când dați sfaturi celor ce vin la frăția voastră să se sfătuiască. Mă mir și mă întreb de ce v-ați putea când spuneți câte ceva celor ce vă cer sfatul, căci dacă le spuneți ceva... Nu le spuneți de la frăția voastră, ci sunteți îndrumat de Harul Mântuitorului Hristos, după credința celui ce întreabă. întreabă. scrieți că vă sperie cuvântul Sfântului Varsanofie, dar El, după cât se pare, se referă prea puțin la noi, căci noi suntem străini de acele lucruri la care se referă cuvântul Lui. Sfântul Varsan nu fie scrie acestea pentru stareții care vor fi întrebați despre lucrarea minții, contemplare și vedenie. Cu rugăciunile Sfinților stareți de la opt în a Doamnei și Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus starețul Leonid, în legătură cu beția, răspunzând unei scrisori. Am citit scrisori ca dumneavoastră, în care descrieți patima cea pierzătoare a beției pe care o aveți și pe care o hrăniți ascuns. De multe ori v-am sfătuit să vă îndreptați, dar din păcate, fără izbândă. Rugați-vă singur, Domnului Dumnezeu, pentru izbăvirea de acest jug chinuitor, dar poate gândiți că acum sunteți nevrednic să vă apropiați în rugăciune de Dumnezeu. Păi, când veți fi vrednic? Când veți avea această vrednecie? Nevrednicia dumneavoastră nu vă face rău, doar că se cere... Să renunțați la pofte și să alergați cu păcăință la Tatăl Ceresc, iar Domnul, văzând întoarcerea dumneavoastră, vă va ierta păcatele, căci unde se înmulțește păcatul, acolo presosește Harul. Aveți grijă, N, că tuturor se cuvine a ne înfățeșa înaintea judecătorului Hristos, înaintea judecății lui Dumnezeu. Nu a oamenilor, veți sta și dumneavoastră. Nu fiți nepăsători față de sine. Dumnezeu voiește să vă mântuiască. Să aveți așadar și dumneavoastră voință și vă veți mântui. A zis același stareț, Leonid. Te felicit și pe tine cinstite N cu bucurie și pe toată familia ta să dea Dumnezeu ca buna credință să domnească în casa voastră și tu de bucurie să încetezi cu paharelul. Eu te-am sfătuit și ți-am poruncit ca duhovnic să încetezi să mai bei Este rău foarte rău, ție îți face rău, cazi în robie, două păhărele pe zi poți să bei dacă îți este atât de greu să renunți altfel, frate, va trebui să fii pus la metanie ca la mănăstire, ca să-l rogi pe protectorul tău, Sfântul Nicolae, să te dezvețe de băutură. A spus același. În scrisoare îmi descris lăbiciula ta, din pricina căreia nu numai că nu te-ai înfrânat, dar ai slăbit și mai mult. Și ți dorești să primești prin mine păcătos îl pentru îndreptarea vieții tale. Și nu refuz să-ți scriu spre tămăduirea sufletului tău din scrierile Sfinților Părinți. Tu singur vezi că prin purtarea ta pierzi și împărăția cerească, și desfătarea și bunăstarea de aici. Și prin ce putem aduce înapoi sfințenia și nevinovăția de la început? Te rog, nu-ți pierde nădejdea față de mântuirea ta, ci nădăjduiește în bunătatea, a lui Dumnezeu și împacăte înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și cerei sfaturi fratelui tău, căci Domnul caută la cei blânzi și smeriți. Iar celor mândri le stă împotriva. Am citit scrisoarea ta în care îmi descrii de din viața ta creștinească și te compătimesc din suflet pentru starea sărmană a sufletului tău. Spune-mi, te rog, cum ne vom înfățeșa noi înaintea Mântuitorului nostru când va veni să ne judece? Cu ce ochi ne vom uita la El când noi nu vrem nici cu degetul să ne atingem de Sfânta Lui Cruce? Adică nu vrem să ne înfrânăm deloc de la patimile noastre. Te rog și te implor, En. În numele dragostei Domnului Iisus Hristos, fii atent cu viața ta, prin care poate însuși numele Lui Dumnezeu îl hulești. Pune-ți măcar în gând și încearcă să te înfrânezi puțin de la această patimă pierzătoare, căci cei ce se silesc dobândesc împărăția Lui Dumnezeu. Și te rog a doua oară să te silesti și Domnul te va ajuta. Numai să chemi cu credință numele Mântuitorului Iisus Hristos, căci El, fiind Tot puternic, pe Cel slab îl întărește, pe Cel descurajat îl îmbărbătează, pe Cel căzut îl ajută, iar pe Cel șovăitor îl îndrumă. Mă doare să aud că te lași influențat de gândurile tale și, urmându-le, îți pregătești mânia lui Dumnezeu. De multe ori te-am sfătuit să te înarmezi cu toată puterea împotriva gândurilor rele care îți aduc pierzarea, și dacă ele, spre a face plăcerile trupului, cer păcatul, adu aminte de judecata lui Dumnezeu și de moartea ta. Și atunci, nu numai să bei, dar nici să mănânci nu vei mai vrea. Străduiește-te să te înfrânezi și Domnul te va ajuta. Am primit scrisorica ta din care se vede că nu ne-am silit deloc spre îndreptarea vieții noastre și spre zidirea sufletului și suntem ca smochinul cel neroditor. De aceea suntem peste măsură de deznădăjduiți că sfaturile cele ziditoare de suflet nu le împlinim, dar totuși, măcar de acum încolo, să punem început bun și cu ajutorul celui prea înalt să te străduiești, să fii Dar pentru cele necesare, să nu-ți pătezi conștiința, ci toate gândurile rele, să le descoperi fratelui tău și așa să te păzești. A spus starețul Ambrosie, mi scrii că soțul tău bea prea mult, iar tu te porți aspro cu el și îl bați atunci când nu este treaz. Cu bătaia nu rezolvi nimic, ce mai rău îl superi. Mai bine roagă-te cu credință și cu o sârdie pentru el la Sfântul Ioan, botezătorul Domnului, și la mucenicul Bonifatie ca Domnul cel atot bun pentru rugăciunile plăcuților săi să ne întoarcă de la calea cea pierzătoare cu judecățile pe care le știe El și să-l aducă pe calea trezviei și a vieții înfrânate. Cu rugăciunile Sfinților Stareți de la optena Doamnei Iisuse Fristoase Dumnezeu nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus tarețul Macarie, suferi pentru neurânduiala corului vostru. Dacă este într-adevăr neorânduială, aceasta se întâmplă probabil din precina iubire voastră de slavă de șartă. Ați cântat frumos și v-ați înfumurat. Și acest lucru nu mai este spre slava lui Dumnezeu, ci spre, slavă, spre slava voastră. Dacă nu mai puteți cânta pe note, cântați mai simplu, cu smerenie, și cântarea se va armoniza mai bine decât cea pe note. Îngerii încetat cântă și îl slăvesc pe Dumnezeu, dar oare cântă pe note și se mândresc cu cântarea lor? De împotrivă cântă cu evlavie și nu se mai pot sătura să l slăvească pe Domnul. Așa și voi, dacă veți lepăda slava de șartă, și veți cânda spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va trimite și om și va aranja și lucrurile acestea. A spus tarețul Varsanufie, cuvintele cântărilor bisericești, nu numai ale Evangheliei, ci și ale troparelor și canoanelor, pot umple de fericire sufletul care încă nu s-a cufundat cu totul în viața de toate zilele. Dar pentru ca cântarea bisericească să producă impresia cuvenită, trebuie să pătrundem sensul acestor cântări și atunci să nu ne mai desprindem de ele, dar dacă mulți stau fără simțirea cuvenită în biserică și cască și abia așteaptă să se termine slujba, aceasta se întâmplă pentru că nu înțeleg sensul cântărilor bisericești. Deosebit de înduioșătoare sunt melodiile bisericești vechi, însă pentru mântuire trebuie să cântăm Domnului nu cu glasul, ci cu însăși viața noastră. În Sfânta Scriptură, viața în Hristos se numește cântare. 2. mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. A spus tarețul Anatolie, faptul că ți să cânti vine din nepăsarea ta și de la diavol. Rostește în acest timp rugăciunea lui Iisus. A fost întrebat starețul Ambrozie, de ce atunci când sunt la strană, am o oarecare timiditate? Și a răspuns, din pricina iubirii de slavă de deșartă. <coughs> a spus starețul Ambrozie, cântați Dumnezeului nostru, cântați! Cântați împăratului nostru, cântați! Că împăratul tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere! Vreau să explic în cel mai simplu mod că a cânta cu înțelegere înseamnă, în primul rând, a înțelege ceea ce se cântă sau se ascultă în biserică. În al doilea rând, înseamnă a cânta sau a asculta cu atenție și evlavie. Dar dacă noi cântăm sau ascultăm cu împrăștiere sau mai vorbim cu cineva în biserică, atunci cum va fi cântarea noastră cu înțelegere? Pentru o asemenea tesanță Domnul ne mustră clar prin prorocul Isaia. Poporul acesta se apropie de mine cu gura și cu buzele mă cinstește, dar cu inima este departe. Căci închinarea înaintea mea nu este decât o rânduială umenească învățată de la oameni. Ca să aducem cu înțelegere cântare Dumnezeului nostru, este necesară, în afară de aceasta, o viață înfrânată și, în general, corectă. L a spus starețul Nikon. Cândarea imnurilor sau a duhovnicești nu este un păcat, însă lucrul acesta este bun pentru mireni. Ideile și temele frumoase creează o stare bună, nu ceea ce fac Cânte ce le lumești Dar pentru un monah Cântarea imnurilor nu se potrivește Ele distrag de la rugăciune Oare se poate compara vreo cântare Fie ea și frumoasă Cu rugăciunea lui Iisus Ea întrece totul Este cea mai înaltă bucurie și mângâiere Toate celelalte Doar împiedică rugăciunea Cântarea este o hrană slabă, iar monacului îi trebuie hrană tare. A spus tarețul Nikon. cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? Este imposibil. Este imposibil ca împătimiți fiind să teologhesim, să cântăm cântări de laudă Domnului. Trebuie să plângem. A spus tarețul Anatolie, tu nu ești cocoș și nici găină, trebuie să ții minte că nu trebuie să cânți cu voce pițigăiată, cântarea ta nu trebuie să fie ca un cot codăcit, ci trebuie să fie încerească, adică săvârșită cu adâncă smerenie, cu frică, dragoste fierbinte și mustrare de sine, o asemenea, cântare este adevărată și plăcută lui Dumnezeu. Iar cea care este săvârșită pentru slavă de șartă, nu pentru Dumnezeu, ci pentru oameni, aceea este mai rea decât cotcodecitul. Dumnezeului nostru slavă, acum și pe și în vecii vecilor, amin. A zis tarețul Macarie, toate păcatele omenește, le raptă Dumnezeu, dar cârtirea nu o lasă nepedepsită. Mă mir de tine că nu îi mulțumești lui Dumnezeu care te-a chemat să iei sarcina lui ușoară și jugul lui cel bun, și în loc de aceasta cârtești și îți faci sarcina grea și jugul rău. Păziți-vă de cârtiră și de micimea sufletească, pentru că acestea îngreuiază și înmulțesc necazurile. Pentru toate, slavă prea milostivului Dumnezeu care revarsă asupra noastră tot timpul bunătăți nespuse, căci zvorul bunătății nu poate izvoră din sine nimic altceva în afară de bunătăți, ca să nu mai pomenim de cele pentru care omul deseori cârtește, împotriva celui a tot bun. A spus tarețul Antonie, cei care cărtesc împotriva lui Dumnezeu, în general sunt oameni mândri sau nechipzuiți. În ceea ce privește cârtirea frației voastre, împotriva Domnului Dumnezeu, celuia tot bun și prea milostiv, cum că el ar fi nedrept și nu ar recunoaște faptele cele bune și jertfele frăției voastre, păi o asemenea cârtire vă poate duce fie la cel mai înalt grad de mândrie, fie la nebunie. Și pentru ce să cârtiți? Cu ce v-a supărat Dumnezeu? După părerea mea, pentru această cârtire nesăbuită a frăției voastre, ar trebui să vă rușinați, nu numai de oameni, ci chiar și de pereții camerei. A spus starețul Anatolie, iarăși sunt vinovat că te-am dus la mănăstire, iar eu așteptam pentru aceasta mulțumire. Măcar lui Dumnezeu să-i mulțumești pentru marea lui milă față de tine. Pentru greșelile pe care le faci cu gândul, Dumnezeu te iartă dacă te căiești. Dar când suferi pentru faptul că nu l-ai schimbat pe dulcele Iisus cu un bărbat, pentru aceasta ai de îndurat, îți tot închipui cum te-ar întreține bărbatul cu Blenele și bostan, dar partea opusă și amară nu vrei să o vezi. Și ar avea bărbatul, oricare ar fi el, mai multe comori și desfătări decât făcătorul cerului și al pământului, nu cărții. Străduiește-te să-ți vezi greșelile tale. Fi recunoscătoare față de Dumnezeu și pe S Rabdo și iubește-o. A spus starețul Leonid: Îmi scrieți că sunteți cuprinți de cartire împotriva Domnului și Creatorului frăției voastre. Desigur, este păcat. Dar vă rog, stăruitor, pentru dragostea Mântuitorului nostru, să nu vă pierdeți lădejdea și să vă întoarceți și să alergați la milostivul Domnului Iisus Hristos, să vă recunoașteți păcatul cu smerenie și să-i cereți iertare și milă. Înturările Lui nu au încetat și nu vor înceta în veac, însă celor ce se căiesc și bat, Li se deschid ușile milostivirii, adică greșelile noastre cu milă ne le iartă. Iar faptul că suferiți din pricina mea nu este de mirare și eu sunt un om împătemit, asemenea frăției voastre. Dar vă rog, stăruitor, să îndurați ceea ce vă trimite Domnul. Căci El poate să vă mângâie cu toate bunurile pământești, numai să vă lăsați fără cârtire în seama proniei Lui și toate acestea vor trece curând. De cârtire să te ferești ca de o travă. Și nu te lăsa prea mult în voia tulburării și a deznădejde, pentru faptul că și în lăuntrul, și în afara ta, lucrările potrivnice s-au reînnoit, și de aceea ele s-au ascuns. Și dacă apar pe neașteptate motive ca să te mâni și să te superi, ele ies la iveală și lucrează. Dar noi să alergăm, după Dumnezeu, la unica noastră mijlocitoare și apărătoare, la sfânta născătoare de Dumnezeu și purura Fecioară Maria. Și aceasta, cu atât puternicele ei rugăciuni și mijlociri, va tămădui toate bolile noastre trupești și sufletești. A spus starețul Ambrozie, Ferește-te mai ales de cârtire, împotriva oricui ar fi a, Cârtirea este mai rea și mai vătămătoare decât orice. Mai de folos și mai liniștitor este să te învinuiești în toate și pentru toate pe tine și nu pe ceilalți. Și mai ales, trebuie să te ferești de cârtirea împotriva proniei lui Dumnezeu, care prin Maica Domnului ne rânduiește toate cele bune și de folos sufletelor. Numai că noi oamenii, în micimea noastră de suflet, deseori ne tulburăm fără rost și suferim în zadar pentru ceea ce este rânduit spre folosul nostru sufletesc. A spus starețul Moise... În inima recunoscătoare, întotdeauna stălășluiește Harul. De asemenea, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Să încetăm să ținem în noi fățărnicia și să cârtim împotriva virtuții pentru care am fost creați și îndeosebi chemați. Este ea chiar așa de greu de îndurat. E adevărat, numai prin puterile noastre este greu de îndurat că -și trebuie să vină în ajutor înțelepciunea cea plină de har, bărbăția, dreptatea și curăția, iar noi ne simțim foarte săraci în privința lor. Așadar, ce să faci? Să fugi de virtute? Pone Grindo o și hulindu-o și spunând la toți oamenii pe care îi cunoaște în Moscova și Iaroslav, că aceasta este o povară de neîndurat, care te omoară, dar cine ți-a pus-o pe umeri? Oare nu, domnul? Aduce aminte de cei trei tineri care au fost aruncați în cuptor, cum s-au purtat ei în mijlocul flăcărilor complete? proslavindu-L pe Dumnezeu, iar tu te descurajezi și îți întinzi mâinile spre cine? Spre oamenii neputincioși. Mai bine ridică ochii tăi la munți, de unde vine ajutorul. Și de este cineva din voi lipsit de înțelepciune, spune Sfântul Apostol Iacob, să o ceară de la Dumnezeu, să ceară însă cu credință fără să aibă nicio îndoială. Și Domnul este aproape de toți cei ce îl cheamă pe el și dă har tuturor celor ce îl cer de la el. Iar față de oamenii, după cum învață Sfântul Isaac, Sirul, s-a ascuns toată starea ta. Căci Domnul caută numai la cel blând și tăcut. Fie voia ta, Doamne, cu mine păcătosul. O dehnă nu este făgăduită în veacul viitor, iar aici pe pământ osteneală și ispite, fericit este omul care rabdă. Cu rugăciunile Sfinților Stareți de la Optina, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează-ne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus Starețul Macarie, Cunoștința adevărului sau dreapta socoteală se dobândește din smerenie, iar smerenia din necazuri, după cuvântul Sfântului Petru Damaschin. Și cine fuge de necazuri, fuge de mântuirea lui. Trebuie să ții minte, a spus tarețul Macarie. Că în toate lucrările noastre Dumnezeu se uită la intenția și voința noastră, să vadă dacă facem ceva numai pentru El și folosul sufletului nostru, nu pentru plăcerea oamenilor sau a noastră, fiind molipsiți de slava de șartă și de îngâmfare. Și de aceea, în toate, avem nevoie de felinarul nostru, de dreapta socoteală, a cărei mai că este smerenia. Unde nu este lumină, acolo totul este întunecat. Și unde nu este smerenie, toate lucrările noastre sunt deșarte, spune Sfântul Casian, Sfântul Ioan Scărarul și Sfântul Isaac Sirul. Spui că nu ai dreaptă socoteală aceasta pentru că nu ai smerenie și te lași condusă de părerea de sine. Descuția domniei voastre cu Ien, chiar dacă a fost dreaptă, totuși, cine se află în ceartă nu poate judeca drept, mai ales atunci când încă nu există mustrare de sine că pentru unul este ușor, iar pentru altul este greu. Desigur, mutarea în alt loc, fără pricină binecuvântată, nu aduce niciun folos, ci doar schimbă o luptă cu alta dar poate o întâlnește pe aceeași. Nu vă sfătuiesc să intrați în asemenea subiecte, ci să vă abțineți cu îndărjire de la cuvânt. A spus starețul Antonie, mă întrebați cum să vă deprindeți cu dreapta socoteală. Aceasta este darul lui Dumnezeu, nu al oamenilor. De aceea, de la oameni este cu neputință a învăța Sfântul Ioan Scărarul spune Din smerenie vine ascultarea Din ascultare smerita cugetare Iar celor cu cu cugetare Dumnezeu le dă și darul dreptei socoteli. Și de vreme ce noi mai mult de jumătate din viață Am petrecut-o fără ascultare însă Însama bolnecie. Este cu neputință să avem dreapta socoteală. De aceea și trebuie de acum încolo să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și a celor ce viețuiesc împreună cu noi și să ne păzim ochii noștri. Să nu-i mustrăm și să nu-i osândim pe ceilalți. Căci oricât de mare ar fi păcatele pe care ne le arată potrivnicul nostru în ceilalți. Totuși, în comparație cu păcatele noastre, ele sunt mult mai mici. Așadar să-L rugăm pe Domnul, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mi mie slugitale. A spus starețul Varsanofie, Una este mintea, și alta este dreapta socoteală. Dreapta socoteală este darul lui Dumnezeu, ca și tot darul care este de la Dumnezeu în noi. Însă dreapta socoteală este mai presus decât celelalte daruri și nu se dobândește dintr-o dată. Omul poate fi foarte inteligent, dar să nu aibă deloc dreapta socoteală poate să-și satisfacă trebuințele cele mai mărunte, animalice, să aibă ipovnice și chiar să nu-L recunoască deloc pe Dumnezeu. Există oameni trupești care trăiesc numai pentru pântece, pentru desfrâu. Există oameni sufletești care sunt mai presus decât cei trupești și, în sfârșit, există oamenii duhovnicești. Diferența între oamenii sufletești și cei duhovnicești este uriașă căci așa cum spune apostolul omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu căci pentru el sunt nebunie și nu poate să le înțeleagă fiindcă ele se judecă duhovnicește el poate cunoaște orice înțelepciune omenească într-un cuvânt orice filosofie dar judecată duhovnicească nu are a spus tarețul leonit este lucru de laudă să primim totul cu simplitate dar este mai de folos să răspundem în cu chipzuință și cu dreaptă socoteală a spus tarețul ambrozie am observat la tine o greșeală destul de mare. Judeci multe lucruri, ca să nu spun pe toate, potrivit cu alcătuirea ta trupească și cu multe obiceiuri și concepții înrădăcinate în tine și în funcție de acest lucru ești gata să scrii noi reguli pentru toți. Deci este nevoie de o părere corectă și de o judecată creștinească sănătoasă ca nu numai faptele noastre, dar și gândurile și părerile să le avem după regulile legii ortodoxe și după rânduielele Sfinților Părinți și mai întâi de toate după poruncile Lui Dumnezeu și pentru ceea ce se dovedește noi a fi nepotrivit cu poruncile Lui Dumnezeu și cu rânduierele Sfinților Părinți trebuie să facem o pocăință și să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, nu să născocim reguli noi spre îndreptățirea noastră. Nu în zadar se spune în pateric că dreapta socoteală este mai presus decât toate virtuțile, iar tu te lași conduse numai de dorință, fără să ai dreapta socoteală, fără să vezi dacă pe viitor va fi ușor să-ți împlinești această dorință. Și uiți cuvântul evanghelic al Domnului care spune, oricine voiește să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. A spus starețul Varsanufie, să-ți păzești sufletul de gânduri este un lucru greu a cărui importanță chiar este de neînțeles pentru oamenii din lume. Nu rare ori spun, pentru ce să-mi păzesc sufletul de gânduri? Gândul vine și pleacă. Pentru ce să mă lupt cu el? Foarte mult greșesc ei. Gândul nu vine și pleacă pur și simplu. Un gând poate vătăma sufletul omului, alt gând îl determină pe om să se răsucească cu totul pe calea vieții și să pornească în cu totul altă direcție față de cea în care a mers mai înainte. Sfinții părinți spun că există gânduri de la Dumnezeu, gânduri de la noi înșine, adică de la firea noastră și gânduri de la diavol. Pentru a distinge de unde vin gândurile, pentru a vedea dacă sunt insuflate de Dumnezeu sau de puterea vrajmașului, sau vin de la firea noastră, este nevoie de multă înțelepciune. A spus tarețul Varsanufiu. După ce i s-a mărturisit. În aceste zile nu am avut deloc timp să citesc, gândurile de tot felul nu mi-au dat voie să mă concentrez și din această pricină mi-a dispărut chiar și dorința de a citi. A răspuns, deci, ieșiți pe terasă, așezați-vă pe ceva și priviți în reiniște. Aceasta va produce în sufletul frăției voastre dorința de rugăciune. Este de ajuns numai să priviți la biserica noastră, să alungați gândurile, nu stă în puterea frăției voastre, dar să nu le primiți, stă în puterea frăției voastre. Numele lui Iisus le alungă, iar uneori le se îngăduie gândurilor să vă tulbure și trebuie să răbdați gândurile, nefiind de acord totuși cu ele. A spus tarețul Anatolie Iar dacă la rugăciune gândurile se împrăște Acesta este un lucru obișnuit Începătorilor le este cu neputință să nu se împrăște În ceea ce privește tulburarea ta Care este provocată de gânduri Există doar două mijloace Răbdarea și smerenia A spus același Tulburarea provocată de gânduri, cârtirea și deznădejdea sunt roadele obișnuite ale unei vieți slabe și incorrecte. Dar vine ceasul și acum este când cei morți cu Duhul vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și auzind vor învia, adică prin Sfântul Duh. Te supără gândurile, zicându-ți că și mâine, și poi mâine, aceleași lucruri vei îndura. Păi aceasta este obișnuită lucrare diavolească. Și se va întâmpla nu ceea ce prezice diavolul, ci ceea ce poruncește Dumnezeu. Pentru că te-ai lăsat atrasă de gânduri în biserica, Dumnezeu să te ierte. Străduiește-te numai să-ți aduni gândurile. Aceasta este lucrarea Monacului. A spus tarețul Anatolie: Te deznădrășduiești și te temi atât de mult să descoperi neputințele tale încât și frica te-a și pieptul ți s-a încleștat. Și eu sunt om păcătos. Dar am încredere în Domnul care a spus: N-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la păcăință. Iar eu sunt păcătos, prin urmare, și pe mine mă va mântui Domnul. Iată ce este cumplit: să greșești și să nu te căiești. Dar noi, pe cât putem, să ne străduim să ne pocăim, de aceea să nu-ți pierzi mădejdea. Gândurile îi luptă pe foarte mulți. Numai pe cei smeriți nu îndrăznesc să-i tulbure. Iar noi smerenie nu avem și de aceea răbdăm rușinea. Aceste gânduri încă nu le poți respinge, dar aleargă de grabă la Iisus, adică zi rugăciunea lui Iisus, a spus tarețul Nicon, ce gânduri și în ce ordine sunt aduse de vrăjmași? În primul rând, gânduri de jignire și ocară, ca să zdruncine temelia rugăciunii. Apoi gânduri de slavă pământească și de bună stare pământească, sub forma virtuților. Și chiar a ceva duhovnicesc Iar temelia lor este mândria Învoirea cu gândurile păcătoase este unire cu vrăjmașul De aceea depărtease de, de, aceea depărtease de la noi puterea și ajutorul lui Dumnezeu A spus la Ilarion la întrebarea ta despre ce gânduri trebuie să-ți povedești, îți spun, numai pe cele care îți luptă sufletul. Dar pentru celelalte nu trebuie să te frământi prea mult, căci altfel ele se vor înteți mai mult. Îmi scrii că ești tristă pentru că te-ai despărțit de mine și îți vin gânduri chinuitoare care îți spun că în curând s-ar putea să mă pierzi. Nu trebuie să fii tristă, nici să te gândești la viitor, ci să ne bucurăm de prezent și să-i mulțumim lui Dumnezeu. A spus același la Ion, în gândurile laudei de sine trebuie să ne vedem păcatele noastre și să ne amintim că fără ajutorul lui Dumnezeu nimic bun și folositor nu putem face. Ale noastre sunt numai neputeințele și păcatele, necazurile precinuite de egumenă, rabdele fără cartele și roagă pentru cei ce te necășesc. Și nu va fi greu. A spus tarețul Leonid: Ați căpătat o oarecare liniște prin șederea la noi, iar vrăjmașul cel rău, invidind acest lucru, s-a înarmat împotriva dumneavoastră. Vă tulbură prin diferite gânduri. Învățându-vă anumite precini binecuvântate și străduindu-se prin ele să zdrunce în temelia pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, ați dorit să zidiți casa virtuților și să-i fiți bine plăcuți, bine plăcuți Domnului. Al doilea motiv este faptul că, dumneavoastră, dorind să-i fiți plăcut lui Dumnezeu, vreți să urcați repede pe culmea virtuților și credeți că puteți face acest lucru singur, ceea ce arată clar că aveți mândrie duhovnicească. Și vă dați seama și singur de acest lucru, din faptul că ne găsim reale ale binelui cu care să vă puteți lăuda, cea mai mică dorință de bine îi slujește mândriei ca hrana. Această pricină îi dă voie să se apropie ușor pentru a se năpusti cu puterea asupra dumneavoastră, cu îngăduința lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două pricine ale tulburării și neliniște dumneavoastră. A spus starțul Leonid în altă împrejurare. Oricât de mari ar fi valurile ce s-ar ridica împotriva sufletului tău, întotdeauna să alergi la Hristos Mântuitorul și El îți va veni în ajutor și va potoli valurile. Să ai încredere în Domnul că ți-a rânduit cu mare grijă această viață spre temăduire. Așa că nu, nu o respinge și nu căuta liniște trupească și pace falsă. Căci mai întâi se cuvine să fii zguduită și să rabzi mult. Și dacă vei avea descoperire, ea va ușura mult lupta ta și vei avea mai multă liniște decât de una singură. A spus tarețul Moise, Gândurile care-i vin Părintelui A din pricina febrei și care îl îndeamnă să meargă la țară pot fi îndreptățite, dar nu trebuie să fie de acord cu ele. Dacă el ar arunca o privire în lumea cealaltă, ar avea gânduri mai bune. În caz că nu se poate liniști, trebuie să stea de vorbă cu starețul, fără Blagoslovenia căruia nimic nu trebuie să facă. A spus tarețul Ambrozie, vrăjmașul nostru nevăzut pune el însuși gândul păcătos în sufletul omului și tot atunci el și notează, ca fiind al omului, pentru a-l învinui pe om mai târziu, la învărcoșata judecată a lui Dumnezeu. Domnul te va izbăvi de toate gândurile necuvincioase, numai să te smerești. Împotriva gândurilor neputincioase, îmi roagă Domnului, de cele le mele curățește-mă și vei căpăta ușurare. Îmi scrii că-ți doreai cu putere să mori și nu-ți era frică de moarte, dar toate acestea sunt înșelarea vrăjmașului. Când vă vin gânduri tulburătoare, trebuie să vă rugați așa. Să învie Dumnezeu și o metanie. Născătoare de Dumnezeu Fecioară de trei ori și de fiecare dată câte o metanie. vine se cu adevărat și o metanie. Toată această încărcătură nepotrivită este lucrarea vrăjmașului care luptă și prin ispitere de-a dreapta, și prin ispitere de stânga, fie prin deznădejde și frică, fie prin îngămfare și încrederea prea mare în sine. Iar când sunt respinse demnurile lui, iarăși șoptește: Bine, bine ai făcut, ai biruit, ești mare. Ci se părea destul de mult că, într-adevăr, ai ajuns la măsura de dar tu singură scrii că nu ai nimic în cap, iar sufletul aceste este ca o casă prădată, încât cu greu te prins cu rugăciunea verbală, iar pravila cu metanii nu o împlinești niciodată, pentru că îndată ce te apuci de ea, începi să ai dureri puternice. Așadar, de unde ți-a venit desăvârșirea? Se vede clar că aici este o nepotrivire, care mai întâi de toate se vindecă prin păcăință sinceră și prin spovedanie săvârșită cu inima curată la cine trebuie. A spus tarețul Ambrozie: Pe viitor să fii prudentă și cu băgare de seamă în privința îndemnurilor care vin din partea gândurilor plăcute aduse de brăjma și sufletești. Oricât de plăcute ar fi gândurile acestea, totuși, dacă ele aduc tulburare și deznădejde, sunt lupi în piei de oi, spune nu fie cel mare. A spus tarețul Macarie, bine că ai înțeles cât de vătămătoare sunt pentru tine împrăștierea și relațiile cu Mirene. Experiența neplăcută a acestor situații o vedem la mulți. Roagă-L pe Dumnezeu ca pe viitor să nu mai îngăduie să fie atrasă în ele, iar pentru cele trecute să faci pocăință. A spus tarețul Iosif Ești împrăștiată în biserică. De deprinde de puțin câte puțin să nu te mai împrăști. Pentru aceasta, străduiește-te să asculti cu atenție și să pătrunzi sensul celor ce se cântă și se citesc. De asemenea, du-ți aminte mai des de moarte, de judecata lui Dumnezeu și de chinurile veșnice și nu da frâu liber ochilor tăi. Uită-te mai mult la Sfintele Icoane, căci la oameni nu este bine să te uiți. Nu poți răbda un cuvânt jignitor. În acest caz, mustră pe tine mai mult și smerește-te, socotindu-te mai rea decât toți oamenii. A spus același stareț, Iosif, te plângi că ești împrăștiată, că nu te poți ruga totdeauna cu atenție. Păi nimeni în cei ce trăiesc pe pământ nu poate să se roage totdeauna cu atenție. Aceasta, după observația Sfântului Ioan Scărarul, le aparține numai îngerilor. Deule nostru slavă, acum șepurea și veci vecilor. Amen. A spus tarețul Macarie, primind chipul monahicesc, trebuie să păzești trei reguli principale lăsate de Sfinții Părinți. Încrederea în, în mai ca duhovnicească. Descoperirea completă a gândurilor și ascultarea desăvârșită și în toate trebuie să te străduiești, să te lepezi de părerea și voia ta. Chiar de ți se pare că este bine ceea ce crezi sau vrei tu să faci, dar nu te încrede în acestea, Ce ceea ce va spune Maica en, să iei drept adevăr. Totdeauna va fi nedesăvârșit cel ce crede că el singur este de ajuns să se întrume pe sine însuși, așadar este nevoie de un alt îndrumător. În afară de noi înșine, nu trebuie niciodată să ne încredințăm nouă înșine o asemenea îndrumare. Unui alt îndrumător trebuie să ne închinăm voia noastră și de el să ascultăm, nu de noi înșine. Îmi scrie că unii dintre frați vin la tine câteodată pentru cuvânt și sfat. Cum să procedezi în această privință? Este de folos să spui ceea ce știi, să nu-i respingi, dar să te ferești să-i comanzi și spunând ceea ce știi. Să te nevoiești împotriva Duhului de Slavă de Șartă. Și trebuie să le vorbești cu smerenie, nu cu autoritate. amintindu ți de neputințele și de greșelele tale Suferi pentru slăbiciunea Maicii n Te temi pentru viața ei și ți-e frică să nu rămâi singură fără sprijin Dacă Domnul o va chema în veșnicie, facă-se voia lui cea sfântă Dar până atunci străduiește-te să mergi pe calea arătată de părinți A ascultării și a tăierii voiei tale dacă nu te vei încrede desăvârșit în voia și părerea ta Și te vei împotrivi lucrărilor potrivnice Vei dobândi rațiunea cea duhovnicească Călăuzită de smerenie Și vei putea merge fără primejdie pe calea mântuirii Dar până când nu vei dobândi acest dar Teme-te să te încredințezi în drumările tale Lasă-te în voia lui Dumnezeu El, îndrumătorul, pentru că niciodată nu este atras de dulceața patimilor noastre și nu simte iubirea de sine care stăpânește sufletul nostru, are mintea liniștită în judecarea noastră și ne îndeamnă în fiecare zi cu atenție și foarte cumpătat și așa ne conduce pe calea mântuirii. Domnul ne-a dăruit cuvântul său care să ne învețe în viața noastră și i-a învățat pe părinții noștri care au parcurs calea viețuirii monahale, să ne lasă și nouă învățătura cu ajutorul căreia să-i putem birui pe vrăjmașii noștri care se luptă cu noi prin patimile noastre. Însă, oricât de înțelepți și seletori am fi, fără un îndrumător adevărat, este greu să ne nevoim singuri, și de aceea părinții au pus rânduia la ascultării față de cei mai mari și mai pricepuți în viața duhovnicească. Pentru că tăindu nevoia și părerea și ascultând în toate de îndrumători, să ne deprindem cu virtuțile și să dobândim smerenia, care năruiește toată puterea vrăjmașului și numicește toate cursele și urzelile, lui Cu adevărat Unora Numai credința lor Le este îndrumător Căci dacă într-o simplitate a Se dau cu credință În ascultare Atunci însuși Dumnezeu Îi îndrumă și chiar și Prin noi Care suntem nevrednici dar dacă cineva se apropie cu iscodire, cu samavolnicie și cu viclenie, Dumnezeu și pe un proroc îl determină să-i spună împotriva inimii lui răzvrătite. Smerenia se naște din adevărata ascultare și din înlăturarea propriei cugetări atunci când nu ne încredem deloc în noi înșine ce nevoia și părerea noastră ne încredențăm altora care ne pot îndruma și socotim a fi drept și facem numai ceea ce ei socotesc a fi spre mântuire chiar de ne s-ar părea nouă că este invers însă aceasta este cea mai ușoară cale cine este arătată în învățătura Sfinților Părinți, care au avut viață duhovnicească și au trecut prin lupte duhovnicești. Te plângi de tine, că uneori simți gelozie față de celelalte surori, că Maica le preferă și le iubește pe ele mai mult decât pe tine, iar cu tine se poartă aspru și tu însă știi că aceasta este cursa vrăjmașului și știi leacul pentru ea. Trebuie să-i descoperi îndată acest simțemânt mai cu smerenie și mustrare de sine, și cu ajutorul lui Dumnezeu vei scăpa de această boală. Cât am putut, i-am prevenit, și acum nu mi-au obligația ca cei care îmi cer sfatul să-l împlănească negreșit. Cei las la voia lor liberă. Și nici pe cei care au legătură apropiată cu mine și viețuiesc împreună cu mine nu îi pot obliga, ci fiecare pe măsura voinței și credinței lui, ori va dobândi folos, ori din potrivă, și aceasta nu depinde de mine, ci de ei. Cu atât mai mult cei ce locuiesc departe și îmi scriu o dată sau de două ori pe an, și încă fără voință, dacă se pot folosi, nu știu. Și ce însemnătate am eu, care sunt cuprins de atâtea neputințe, sufletești și trupești? Chiar dacă te simți neputincioasă, totuși, tuturor celor ce vin, după credință, arată le calea mântuirii și în același timp rușinează-te de tine -ți și necasurile ce-ți vin din îngăduința lui Dumnezeu, primește-le ca o datornică. Învinuiându-te pe tine însuți și necărtind împotriva celorlalți. Îmi scrii despre cei ce caută iarăși să aibă legătură cu tine. Tu să nu cauți să fii îndrumătoare, dar după o persoană. Dar dacă o persoană te caută și îți cere aceasta cu credință, nu poți să o respingi. Credința lor și râvnata ta. Te vor determina să spui ceea ce ți va părea că le va fi de folos, punându-ți înădejdea nu în rațiunea ta, ci în ajutorul lui Dumnezeu, și le va sluji la mântuire. Dacă vreuna dintre surori revărsându-și necazul său, va căuta mângâiere la tine, îi poți da învățătură și o poți mângâia îndemnându-o la răbdare, pentru care o așteaptă răsplata veșnică. Dar dacă vine cineva și începeți amândouă să-i judecați pe ceilalți, în loc de tămăduire, mai mult rău vă faceți una alteia. Față de Maica ta să te selești să ai bunăvoință. Acest lucru te va liniști mult, chiar dacă vreodată vei auzi un cuvânt care să nu-ți placă. Totuși îți va fi de folos. Iar faptul că vrăjmașul îți aduce hule la adresa ei, face aceasta pentru că are invidie pe folosul tău și nu vrea să ajungi la el. Aduți aminte de Sfântul Elisei, ce lupte avea el împotriva starețului Isaia. Vrăjmașului îi înfățeșa chiar la vedere și ceea ce nu se putea întâmpla. Și tuturor celor ce veneau la stareți pentru folos, el le spunea, pentru ce veniți la acest idolatru și desfrănat, Însă ei, ne luând în seamă acest lucru, dobândeau folos. Dar mai târziu s-a îndreptat prin pedeapsa trimisă de Domnul. Vezi că mulți se folosesc datorită ei. Așadar, de ce să te îndepărtezi de ea? Suferi pentru faptul că ești condusă de voia ta și nu poți face ascultare de cineva, așa cum poruncesc Sfinții Părinți. Dar de unde să luăm îndrumători? De vreme ce staresul Paisie, la vremea sa, și în centrul monahismului său, sau mai bine zis în sânul monahismului, Sfântul Muntea atos, nu a putut găsi acest bun. Ce să mai zicem de vremurile noastre dezastruoase? Au dispărut povățuitorii și nu mai există nici ucenici. Crezi că ești singura care gândește care ar putea face ascultare cu lepădare de sine? Viețuiește împreună cu cele catene și după posibilitate faceți ascultare una de alta și atunci Domnul vă va ajuta să vă zidiți cetatea sufletească, și fără îndoială vei dobândi mântuirea cu Harul Lui Dumnezeu. Dacă nu ai pe nimeni care să te îndrume sau, după cum zici tu, să-ți călăuzească sufletul, citește cărți și hrănește-te cu ele, chemând ajutorul Lui Dumnezeu. Nu pot încuviența să renunți la Maica ta, En, căci uneori ce tu ai nevoie de întărire duhovnicească. Nu te apuca să dai sfaturi, dar la necas nu refuza să mângă -i. Despre aceasta găsești la Simeon noul teolog și la ceilalți. A spus tarețul Moise, dacă nu are un om care să o îndrume, o pot îndruma propria ei conștiință și rațiune. Iar în cazul sărăcirii rațiune se poate călăuzi după Scriptură. Iar dacă Scriptura nu o poate înțelege bine după sfatul Sfântului Apostol Iacov, se poate adresa lui Dumnezeu și se poate ruga pentru aceasta. Și de este cineva de în voi lipsit de înțelepciune să o de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire și fără înfruntare și îi se va da. Cu rugăciunele Sfinților Stareți de la Optena Doamnei Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, luminează, ne miruiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus nu fie. Sfântul este omul care împlinește porunca fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Cuvioșii și-au curățit sufletul și l-au sfințit în așa fel încât prin însușirile sale a devenit asemenea lui Dumnezeu. Teoria despre asemănarea lucrurilor o întâlnim în matematică. Un triunghi este mai mic, altul mai mare, dar prin însușirile sale triunghiul cel mic este întru totul asemănător cu cel mare. Asemănător, dar nu egal. În natură deseori întâlnim cazuri de asemănare de asemănare a lucrurilor. Oamenii care prin însușirile sufletului lor sunt asemenea lui Dumnezeu, se numesc Sfinți. A spus tarețul Varsanufie să nu fie. Fiecare dintre noi trebuie să-și noteze pe pomelnicul său, pe nevoitorii neproslăviți. Cunoscuți prin viața lor sfântă, este mare lucru. Nu atât ei au nevoie de rugăciunile noastre, cât avem noi de rugăciunile lor. Dar dacă noi ne rugăm pentru ei și ei îndată ne răsplătesc, în același chip, eu am pomenit mulți sfinți. Să nu credeți că făceam aceasta așa, pur și simplu, socotindu-i sfinți pe cei care îmi veneau în minte. Nu, fiecare dintre sfinții pomeniți de mine avea o legătură sau alta cu viața mea. De exemplu, într-o zi mi se întâmpla un anumit eveniment... Mă uitam la Sfinția, căru pomenire se săvârșea în ziua respectivă, și începeam să-i pomenesc. Numele lor îmi rămâneau întăpărite în memorie. Apoi observam că în ziua pomenirii, o să mi de ei de necazuri sau primește și așa mai departe. A spus tarețul Anatolie despre Sfințele Icoane. Oamenii spun că nu au nevoie de icoane, dar icoanele sunt portretele lui Dumnezeu, ale preacuratei sale Maici și ale Sfinților Plăcuți Lui. Portretele lor, desigur, se străduiesc să le aibă oricând e posibil, iar de portretul lui Dumnezeu nu au nevoie. Ce dragoste mare! A spus tarețul Macarie despre Sfinții Părinți. Sfinții Părinți, pe lângă toată înălțimea lor duhovnicească, aveau smerenie și gândeau despre ei că sunt păcătoși, nici de cum îndreptându-și mintea lor spre virtuți sau spre daruri duhovnicești ia aminte la viața ta și vezi dacă seamănă cu viața și învățătura Sfinților Părinți. Ei, mergând pe calea cea cu multe chinuri a vieții, cu smerenie și cu dragoste au săvârșit-o și au dobândit rodul cel duhovnicesc. Iar eu, ca să nu mai zic de tine, căutăm numai tihna în viața noastră, iar mustrările și ocările, nu le răbdăm ce le respingem de la noi și în această stare nenorocită ne hrănim cu părerea de sine și pe ceilalți îi mustrăm îi osândim, îi desprețuim și așa mai departe ce roade duhovnicești să așteptăm așadar ce vom semăna aceea vom și cu lege ei, adică Sfinții Părinți se temeau să se conducă după rațiunea și voința lor, ca să evite amândouă extremele, și lipsurile și surplusurile care îi pe nevoitori și au mers pe calea de mijloc, calea împărătească. Am făgăduit să vă expun în scris învățătura despre acest lucru foarte important, pravila de rugăciune, eu nu mă pot lăuda cu nimic din mintea sau experiența mea, căci în lene și în nepăsare îmi sfârșesc zilele mele, și din învățătura și socotința Sfinților și de Dumnezeu înțelepțiților părinți, care au avut o viață lucrătoare, ce a dus la cunoștința adevărului și la darurile duhovnicești și astfel au dobândit mântuirea. a spus tarețul Macarie despre Sfânta Scriptură. Eu hotesc vătămătoare pentru voi aceste fapte. Cercetarea înțelesurilor scripturilor care sunt ascunse și de nepătruns pentru noi, căci cunoașterea lor înainte de vreme nevatămă și a le cunoaște pe cele din urmă, înaintea săvârșirii celor de întâi, nu ne este de folos. Prin osteneli și împlinirea poruncilor pe care le înțelegem ușor, Dumnezeu ne le descoperă și pe celelalte pe care nu le putem înțelege. Dar dacă vrem să cunoaștem înainte de vreme tot înțelesul Scripturii, atunci mândrindu-se, mintea nu se va mai gândi la înfăptuire și va pierde tot. Ceea ce se dobândește de grabă, și fără o steneală, de grabă se și pierde. Practica este preferată înaintea înțelegerii simple a Scripturilor, de aceea se și spune, Cunoștința însă se mețește, dar iubirea se dește. Nu trebuie să vă adânciți prea mult în înțelegere, ceea ce nu înțelegeți uneori, lăsați așa. Căci mintea încă nu este curată și nu poate înțelege totul. Fiți mulțumit cu ceea ce înțelegeți și străduiți-vă să le împliniți pe acestea. Și atunci vi se, dea, vi se va descoperi și restul. Sfântul Isac scrie Mare nenorocire este să-l înveți pe începători lucruri înalte, și în alt loc spune, nu le folosește înțelegerea Scripturilor, celor ce zac în patimi. Mințele și inimile noastre nu sunt curățite și nu pot vedea clar sensul tainic al Sfintei Scripturi, așa că deocamdată să ne smărim și Dumnezeu ne va putea trimite luminarea și cunoștința adevărului cu rugăciunele Sfinților Stareți de la Optena, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, luminează, ne miluiește -ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mânia este una dintre cele trei părți ale sufletului, dată nouă nu pentru a ne mânia pe aproapele, ci pentru a avea râvnă împotriva păcatului. Iar dacă ne mâniem pe aproapele nostru, Facem aceasta împotriva firii. Mânia își ia în noi puterea din mândrie. A spus același stareți Macarie, tu spui câteodată îmi înfrănez furia venindu-mi în fire și îi cer creatorului meu iertare. De aceea nu se poate spune că nu-ți pare rău pentru greșelile tale. Despre furie îți spun că, după părerea mea, acestea sunt pur și simplu mânnie și iuțime care vin din mândrie, nu de la natură, și mai mult din plicină că orice făceai înainte părea a fi bun și primeai laude, era alte ori mostrări și în toate procedai după voia și mintea ta. De unde și-au luat acestea puterea? Era cum trebuie să le vindeci prin cele opuse lor. Aveți zălogul părții mânioase, adică arțagul, care în situațiile neplăcute se aprinde și lucrează. Trebuie să aveți grijă de vindecarea lui, dar cum să-l vindecați? După cât se pare, sunteți pașnic și liniștit atunci când nu vă tulbură nimeni, dar patima zace în lăuntru, iar într-o situație potrivnică, ea se aprinde și lucrează. și -adar cel care ne tulbură nu face decât să ne-o arate, ca noi să ne îngrijim de vindecarea ei prin mustrare de sine, smerenie, Îngăduință și milă, însă aceasta nu se poate face dintr-o dată, ci treptat, cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa trebuie să înțelegem și cu privire la celelalte patimi. Dacă există cel ce lucrează conform patimii, există și cel ce se împotrivește patimii. Și există și cel ce dezrădăcinează patima. Noi, deși încă nu o putem dezrădăcina, Totuși, dacă ne vom împotrivi ei, vom ajunge și la dezrădăcinarea ei, adică la vindecarea ei. Iar oamenii care ne arată patimile sunt uneltele lui Dumnezeu. Așa trebuie, în ceea ce privește iubirea de sine, mândria și orice patimă, să veghem asupra noastră și să ne luptăm cu ele. A spus același stareț, Macarie. Mânia vă arată starea dumneavoastră lăuntrică pe care trebuie să o biruiți prin mustrarea de sine, răbdare și dragoste, nu prin atenția la slăbiciunile aproape lui și prin osândirea lui, iar uneori vi se fac și dumneavoastră necazuri și desigur, nu fără știrea proniei lui Dumnezeu ca să vi se arate neputința și să vi se dea mijlocul pentru vindecarea ei, prin luptă, împotrivire și smerenie. A spus tarețul Antonie, în privința mâniei, vă sfătuiesc să vă păziți de ea ca de o travă, căci în mod vizibil păgubește sănătatea. Zătărnicește mijloacele medicale și curmă însă-și viața. Putem spune unul și același lucru și fără venin, căci cuvântul blând are mai multă putere. A spus starețul Macarie, împotriva mâniei să punem răbdarea, mostrarea de sine, și cucetarea la patimile Lui Hristos. A spus tarețul Antonie, referitor la mânia ta trebuie prin toate mijloacele să te străduiești, să te abții, ca să nu dobândești nefericitul obicei de a te înfuria, căci acest viciu insuportabil nu se vede atât în noi înșine, cât se vede în ceilalți. Cei ce se mânie în deșert, se fac vinovați de focul gheienei. A spus tarețul Nectarie, Cum îți vine mânia?" Spune doar, Doamne, miluiește-mă!" Prin rugăciune se curățește orice întinăciune." A spus tarețul Leonid, Ea, adică mânia, se vindecă nu prin însingurare, și prin relația cu aproapele și prin răbdarea necazurilor precinuite de el, iar în cazul în care suntem biruiți de ele, prin recunoașterea neputenților noastre și prin smerenie. Sfântul Ioan Scărarul scrie, Cine se simte cine se simte spre mânie, furie, răzbunare și vicleșug acela să urmeze tăcerea. A spus starețul Macarie, Îmi pare foarte rău, En, că tot nu ești sănătos. Te sfătuiesc și te rog, nu te lăsa cuprins de mânie. Merite vreun lucru sau orice altceva să te împrăști și să-ți pierzi sănătatea. Dacă se întâmplă ceva și nu este așa cum te aștepți, sau este împotriva voie tale, trebuie să taci, lăsând totul în voia lui Dumnezeu și așa să te liniștești. Și încetul cu încetul te vei obișnui, căci obișnuința este cea care întărește și răul și binele.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 A spus tarețul Macarie, începutul mântuirii noastre este în conștiința sinceră a păcătoșeniei noastre și în cele ce ies de aici. Mustrarea de sine și smerenia înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Și pe lângă acestea, trebuie să avem lepădare de sine adică să ne lepădăm de voia și de rațiunea noastră și să ne supunem conducătorilor și învățătorilor noștri, după cum le învață Sfinții Părinți. Tuturor celor ce caută mântuirea, Domnul le-a arătat calea, împlinirea poruncilor Lui lăsate nouă în Sfânta Evanghelie, iar ele sunt dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este care mă iubește, a spus Domnul. Sfinții părinți care au mers pe calea aceasta cu adevărat, ne-au lăsat învățătură spre a vedea cum să mergem și noi pe ea și ne-au arătat felurite mijloace care ne pot ajuta la mântuire. Și așa cum mândria este precina tuturor căderilor noastre în păcat, a răutăților și tulburărilor noastre, așa este smerenia, precină de pierzare pentru toate patimile și păcatele noastre și aducătoare de liniște. După cuvântul Domnului, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihna sufletelor voastre. A spus tarețul Macarie, în ce constă așadar dobândirea mântuirii noastre? Ce părere aveți? În a săvârși nevoințe mari și a crede că am ies bândit și că ne aflăm deja pe calea mântuirii și a ne mângăia prin aceasta? Nu... Dobândirea mântuirii noastre constă în smerenie, când săvârșim binele și nu, ne și nu ne punem în el nădejdea mântuirii, ci ne socotim pământ și cenușă. Iar dacă, făcând ceva bun, ne închepăim că suntem ceva, atunci se ia de la noi puterea de săvârșire a binelui și se îngăduie să fim biruiți de patimi, ca să ne smerim cugetul nostru, socotindu-ne mai plăjos decât toată făptura. Sau nu știți că Domnului Dumnezeu este mai plăcut un păcătos care se pocăiește decât un drept care se mândrește? Înțelegeți acum că voturile monahale și chiar haina monahală ne ajută la dubândirea mântuirii? A spus același, calea care duce la mătuire trebuie să o parcurgem fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, fără să tindem către extaz și fără să împuținăm lucrarea. Pe lângă voința noastră bună, pe care o avem ca temelie a credinței, trebuie să ne lepădăm în toate de voia și rațiunea noastră, și să ascultăm de Părintele și îndrumătorul nostru duhovnicesc, pentru că așa se dobândește smerenia, care îl păzește pe călugări de toate cursele și urzelele vrăjmașului. Mântuirea noastră constă în credința și în nădejdea, în milostivirea lui Dumnezeu, în a ne lăsa pe noi înșine și pe toți, în voia lui cea sfântă. Să faci păcăință pentru greșelile mărturisite și să pui început în dreptării tale. Începutul a tot binele sunt smerenia și mustrarea de sine, care nu se pot învăța numai din cuvinte, Ce trebuie în primul rând să citești cărțile părinților care te învață viața monahală și lupta cu patimele și cu atacurile vrăjmașului și citindu-le, să te nevoiești după putere, într-o lucrare a poruncilor lui Dumnezeu, cu mustrare de sine, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar, așa cum vedem din Sfintele istorisiri, că există oameni care se mântuiesc și oamenii care pierd. Oare este vinovat Dumnezeu că nu le-a dat acestora din urmă gând bun care să i poată aduce la el? Aceasta ar fi o hulă împotriva lui Dumnezeu. El i-a dat omului voință liberă și voiește ca acesta să aleagă singur calea cea dreaptă și să vină la el. Și tot el este gata să-l ajute și să-l întărească pe această cale, dar nu îl selește pe cel ce nu voiește să aleagă calea cea dreaptă, cel lasă să facă după voia lui Cerea. De aceea vinovat este însuși omul care nu alege calea cea bună, după cum scrie în psalm, și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Psalmul 108. 16. De aceea se cuvine după rațiunea și libera voință date nouă de Dumnezeu să alegem singuri binele și să cerem ca El să-L înrădăcineze în noi prin bunăvoirea Sa și să ne ajute să-L împlinim, căci fără El nu putem face nimic. Fără mustrare de sine, smerenie, răbdare și dragoste. Este cu neputință să ne mântuim Cu aceste mijloace și luptele se duc mai ușor Și vicleșugurile brașmașului pot fi zădărnicite Eu, pe cât am putut, le-am vorbit despre înțelegere și despre îngăduința Pe care trebuie să o aibă unul față de celălalt Însă ei împlinesc rău acest lucru și ei înși și spun că nu pot trăi în pace unul cu altul și ce rost ar avea! Ce nădejde de mântuire pot avea ei! Neavând roadele păce, dragostea și smerenia, Chiar și mari nevoințe de-ar săvârși, De valos nu le-ar fi! Fără pace, dragoste și smerenie, mântuirea lor este îndoielnica. Mântuirea noastră stă în aproapele nostru și poruncit ne este nimeni să nu caute ale sale spre Pavel către Corinteni ci fiecare pe ale lui spre zidire. A spus tarețul Ambrozie din cugetările și părerile tale reiese clar că îți dorești să-ți vezi mântuirea ca în palmă. Însă această vedere clară îl poate duce pe om la la mândrie sau la trăndăvie. Iar oamenilor nu le se dă ceea ce nu le este de folos și nici ceea ce este înainte de vreme, cum ar fi vederea de dinainte a momentului morții. A spus tarețul Macare. aveți dorința de a vă apropia de Dumnezeu și de a dubândi mântuirea, în aceasta constă datoria fiecărui creștin, însă ea se săvârșește prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care se cuprind toate în dragostea de Dumnezeu și de aproapele și se extind până la iubirea prăjmașilor. Citiți Evanghelia și acolo veți afla calea, adevărul și viața Îmi scrii că vrei să te mântuiești, dar firea ta mândră te împiedică mult, iar Sfinții Părinți scriu că mândria pierde cu totul mântuirea. Pentru aceasta ne s-au scris și cărțile, ca să le pădăm în mândria și să dobândim smerenia. Și ele ne învață cum putem face acestea, citind în cărți, să iei mai mult aminte la cum să alungi mândria și să dobândești smerenia, iar Dumnezeu îți va da prilejuri. De exemplu, vei fi mostrată, jignită sau ți se vor precinui cazuri. Și cum ar putea ceilalți să facă acestea dacă Dumnezeu nu le-ar îngădui? Așadar, ei sunt uneltele prin care lucrează Dumnezeu la mântuirea ta cu resfinților Sfinților stareți de la optena Doamnei Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, luminează-ne, minuiește-ne și ne mătuiește pe noi. Amin. A spus Starețul Macarie, Nu este deloc mirare că nu știi să cugeți smerit despre tine, de vreme ce pentru orice știință și artă este nevoie de mult studiu. Cu atât mai mult, această artă a artelor are nevoie de multă atenție și studiu pe propria piele, nu numai cu gândul. Dacă te vei mostra pe tine, iar nu împrejurările care sunt orînduite de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, te vei liniști mai repede, căci atunci vei dobândi smerenia, dar dacă te vei scuza iarăși din pricina slăbiciunii simțurilor, nu vei vedea dreapta judecată și purtarea de grijă a lui Dumnezeu și îți va fi mai greu. Străduiește-te să dobândești în toate mustrarea de sine și smerenia și atunci vei avea și atenție și pază pentru mișcările inimitale. Mustrarea de sine în toate aduce smerenie, iar smerenia păstrează pacea. A spus tarețul Varsanufie, cum să te mustri pe tine? Foarte simplu. Conștiința va lua cuvântul imediat. Îndată te va da în veleag și nu îți va rămâne decât să fii de acord că ai făcut rău. Să alergi cu smerenie la Dumnezeu și să-L rogi să te ierte. Măcar un minut, măcar o jumătate de minut, dar neapărat trebuie să te mustri așa. Datoria noastră este să ne mustrăm pe noi înșine, chiar dacă și pentru foarte puțin timp, iar restul să le lăsăm în voia lui Dumnezeu. Este bine dacă ne mostrăm și pentru puțin timp, la unul această stare durează mai mult, iar la altul mai puțin. Dar au existat ființi Părinți care toată viața au avut o continuă mustrare de Sine, fără nicio întrerupere, însă noi suntem departe de aceasta. Când ne mustrăm pe noi înșine, ne umplem de putere... Devenim mai puternici duhovnicești, desigur. De ce se întâmplă astfel, nu știm. Aceasta este legea vieții duhovnicești. Așa cum în viața noastră trupească ne întărim puterile, așa și în viața duhovnicească, puterile noastre duhovnicești se întăresc prin mostrarea de sine. Când ne hrănim cu cele duhovnicești, din punct de vedere duhovnicesc, devenim mai tari, mai puternici. Și ce este mustrarea de sine? Smerenie. Să te socotești pe tine păcătos, vinovat, înseamnă să te smerești. Și ce este smerenia? Este veșmântul Dumnezeirii după cuvântul Scărarului, adică Sfântului Ioan Scărar. Noi mergem și ne atingem de acest veșmânt atunci când ne mostrăm pe noi înșine. Îți amintești de femeia cea cu scurcere de sânge din Evanghelie? Cu smerenie a trecut prin mulțime și s-a atins de poala hainei lui Hristos și s-a vindecat. A spus tarețul Macarie, ai observat greșeala concepției tale în a te mai rea decât toți, iar dacă ai crezut că ai o asemenea structură sau crezi acum, încă ești condusă de îngămpare. Această știință numai costeneală și de prindere multă trebuie sau poate fi învățată. Nu ne socotim smeriți atunci când ne umilim singuri, ci atunci când, umiliți fiind de alții, primim această umilință fără tulburare, ca fiind vrednici de ea. Așadar, sterpiciunea noastră sufletească, vrem, nu vrem, trebuie să ne coboare în adâncul smereniei și patemele care ne chinuiesc, au aceeași lucrare. Din scrisorile frăției voastre văd structura neputincioasă pe care o aveți și încă nu puteți gusta hrana cea tare și băutura cea amară a mustrărilor și reproșurilor, ce este încă vremea lucrului și asemănatului, nu are coltei și a adunatului roadelor despătimirii. Înainte, când vă mustrați pe sine cu gânduri smerite, simțeați ușurare în luptă, dar punându-vă oarecum nădejdea în această liniștire, mai ales la vederea persoanei care v-a supărat, stârneați lupta. Este nevoie de multă smerenie, dar să nu ne punem nădejdea în ea, ci în Dumnezeu. Vezi de ce ați început să vă împăcați mai bine. Pentru că ai ajuns la cunoașterea de sine Ți-ai văzut vina și ai început să te mustre pe tine Presupun că și ea a adoptat același mijloc Acesta a nimicit puterea vrăjmașului Care se străduia să tulbure starea voastră sufletească Dacă vei continua să-ți vezi neputințele tale Să te mustre pe tine și să te smerești atunci, chiar dacă ea nu va face acestea, va fi de ajuns din partea ta cugetul duhovnicesc, smerit, ca să numecești cursele vrăjmașului, dacă ea are un caracter iute și agitat, dar intenția este înclinată spre partea cea bună. Când îți vine de, de la vrăjmașul gândul de a judeca faptele ei, să te mustri pe tine din tot sufletul, și pornirea acea vrăjmașă va pleca. Dacă se întâmplă să primești de la cineva vreo mustrare sau sfidare, să-ți înveți inima să spună, Eu sunt mai rău decât el, nu cu vârful limbii, ci din adâncul inimii. Amândouă vă învinuiți pe sine. Dar, probabil, încă nu faceți aceasta cu adevărat, de vreme ce nu s-a instaurat pacea. Îmi scrie, că la lașmânia, lucrează la cel mai înalt grad, pentru orice nimic, se aprind toate cele din lăuntru. Ce-ai de făcut aici? Trebuie să te mostri fără încetare, și să te cobori în adâncul smereniei. Vezi că acestea sunt roadele mândriei. Sfântul Simeon, teologul, scrie în cuvântul 31, Cel ce este disprețuit sau dojenit și suferă cumplit din precina aceasta, se cunoaște din faptul că poartă în sânul lui șarpele cel de demult, adică mândria, la Sfântul Dorotei găsești multe cuvinte de folos pentru îndreptarea alcătuirii tale. Nu mai să te silești. Cu ajutorul lui Dumnezeu să le urmezi, cum ar fi cele despre smerenie, ustrare de sine, răbdare și celelalte. Toate ne arată alcătuirea noastră și mijloace pentru temăduirea ei. Pentru că ai primit odată în inima ta, un gând mustrător împotriva sărorii tale, deja orice mișcare a ei se pare tăioasă și aceasta de împricina lipsei mustrării de sine și a necredinței. A spus starețul Ambrozie să ai frică de Dumnezeu, să spăzești conștiința și poruncile lui Dumnezeu, și atunci vei vedea cum va trebui să procedezi în situațiile mai puțin importante, ținând seama de împrejurările locului, dacă ești vinovată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, să faci păcăință și să te smerești, să nu îndrăznești să judeci sau să o pe cineva, ci în orice situație neplăcută, să te străduiești, să dai vina pe tine, nu pe ceilalți Căci fie pentru păcatele tale, fie pentru altceva Ai dat prilej de întrestare, prin nepriceperea și nechipsuința ta A spus starețul Ambrozie Socotește mai buni decât tine pe toți Iar pe tine mustrăte, și nu te rușina să te închini și să-i ceri iertarea lui pentru neputințele tale, dacă ai ceva împotriva Lui. Să cotește fiecare zi ca și cum ar fi ultima pentru tine, și cu gândul du-te mai des și înfățeșează-te la judecata Lui Dumnezeu. Și zine încetat în inimă rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru născătoare de Dumnezeu, Miluiește-mă pe mine, păcătoasa. A spus tarețul Macarie, Vă mostrați pe sine, dar probabil numai cu penița și cu buzele, nu cu inima. Să apelați la acest din urmă mijloc și cursa vrăjmașului se va destrăma. Deseori văd în scrisurile voastre că fiecare spune, Eu mă socotesc mai rea decât sora mea, dar în realitate se întâmplă altceva, și de aceea probabil nu s-a înrădăcinat gândul acesta în lăuntrul sufletului, lucru pentru care n-ar fi deloc rău să vă străduiți și să vă osteniți și la nevoie să vă folosiți de dobândirea acestei comori. Deseori aveți tulburări sufletești. Toate acestea se întâmplă din pricina lipsei mustrării de sine a mândurora. Este foarte trist să aud despre neplăcerile dintre rudele tale apropiate, mai ales atunci când sfaturile tale nu le mulțumesc. Și se poate întâmpla așa, de vreme ce și la noi, fără mustrare de sine, oricât ai sfătuii, cei ce se ceartă nu se pot împăca, și nici idee nu au despre faptul că trebuie să se mostre pe sine și văd numai vina aproape lui. Oricine ar fi, totuși să socotiți că este mai bun decât frăția voastră, și așa, încetul cu încetul, vă veți deprinde să-i vedeți pe toți ca pe niște îngeri iar frăția voastră vă veți liniști, dar atât timp cât iubirea de sine încă nu s-a potolit, este nevoie de mult foc pentru a mistui. Dacă nu putem îndepărta singuri ceva de la noi, probabil că aceasta se întâmplă, și așa trebuie să fie, spre încercarea răbdării și a smereniei noastre, dacă ne vom mustra pe noi și ne vom smeri, ne va fi ușor să îndurăm, dar dacă îi vom mustra pe oameni și vom da vina pe ei, socotindu-i pricina necazurilor noastre, atunci necazurile vor deveni mai grele și de neîndurat. A spus starețul Macarie, Îmi spui că în mănăstire trăiește altfel și nimic bun nu vezi din viața ta." Dar dacă ai vedea că viața ta e bună, te-ai mândri și l-ai mâni și mai mult pe Dumnezeu. Trebuie să faci ceea ce este bine, dar să nu vezi aceasta și să nu te mândrești. Și să te socotești ultima dintre toți, acest lucru îi va fi mai plăcut lui Dumnezeu. Dacă vă cercetați pe sine și vă vedeți sărăcia și lipsa faptelor, nu trebuie să vă tulburați și să cădeți în deznădește. Și prin încercările de dinainte și cele de acum, trebuie să vă cunoașteți neputința și lipsurile, să vă socotiți ultimul dintre toți și să coborâți în adâncul smereniei. A spus tarețul Anatolie. Domnul aude rugăciunea tuturor, numai pe cei mândri nu îi primește, dar pe cei smeriți și care se mustră pe sine, în întotdeauna îi primește. Domnul te ajută, numai că tu nu poți vedea aceasta. El nu te poate părăsi, ci te iubește. Când ceilalți te mustră, dacă poți răbda rabdea, iar dacă nu poți, răspunde liniștit a spus același stareț Anatolie de ce nu vrei să te tămăduiești chiar de a fi nevinovată de a fi chiar și sfântă și cuvioasă de ce să te grăbești să o mustri pe Maica și nu pe tine să dea Domnul să te mântuiești adică să te smerești, să rapsi, să-ți iubești aproapele și, până la călugărie, să porți chipul îngeresc. Dacă nu poți face ceva, să te mostri pe tine, că și Domnul și aceasta o primește în locul nevoinței. De aceea și-a spus Pimen cel Mare, mustrarea de sine este mai ușoară decât toate virtuțile, iar Isaac Sirul spune că smerenia, și fără fapte îl poate mântui pe om. A spus tarețul Leonid, ar trebui să plângi pentru tine, văzându-ți starea ta jalnică, dar tu vezi numai răul din oameni, nu din tine. Și atribui răutății oamenilor necazurile tale, nu purtării de grija lui Dumnezeu. Ceri necazuri și vrei să le rapsi, dar nu le rapsi. A spus Tarățul Iosif, Îmi scrieți, nu știu să mă smeresc atunci când unii oameni spun că Harul Lui Dumnezeu mă păzește." Să aveți în minte următorul gând, Este adevărat că Harul Lui Dumnezeu mă păzește, dar nu pentru faptele mele bune pe care nu le am, ci pentru rugăciunile celor ce se roagă pentru mine." În general să vă mostrați pe sine mai mult înaintea tot văzătorului Dumnezeu, care la momentul potrivit înlătură Întunericul cel tainic și descoperă sfaturile inimii. A spus tareţul Varsanufie, fratele s-a căit înaintea Batiuşcăi pentru că nu s a împlinit cinci din precina oboselii e vorba de un frate de mănăstire care s-a căit a regretat înaintea duhovnicului Batușca părințelul în slavulă pentru că nu și-a împlinit canonul de 500 de rugăciuni asta înseamnă 500-ime din precina oboselii Dumnezeu te iartă dar totuși trebuie să te mustri pe tine însuți. Așa ne-au învățat mari noștri stareți. Dacă te mustri pe tine, acest lucru chiar aduce folos. Ava Dorotei, Ioan Scădarul spun că mustrarea de sine este urcuș nevăzut. Așa cum omul nu observă că a crescut, că dintr-un băiețel a devenit adult. Așa și creșterea duhovnecească a omului are loc fără ca el să observe ceva. Și tocmai această creștere duhovnocească nevăzută a omului este mostrarea de sine. A spus tarețul Barzanofie, mostrați-vă pe sine, a te mostra pe tine nu este greu, dar unii nici aceasta nu vor. A răbda mustrarea din partea fratelui este mai greu, dar a te mostra singur pe tine nu este greu. Pe lângă aceasta, chiar dacă ne vom mustra pe noi înșine, dar nu ne vom lupta cu patimile, dacă vom mânca și vom dormi cât vom vrea, această întărire de sine va fi în afara lege și nu va aduce folos. Dacă ne mostrăm pe noi înșine, atunci când cădem, fără să vrem în greșeli, mustrarea de sine este întemeiată. În lupta cu patimire, chiar de suntem biruiți de ele, dar ne mostrăm pe noi înșine, ne căim, ne smerim și continuăm să luptăm, mergem înainte, fără încetare. Ne-a rămas un singur lucru, smerenia. Vremea nevoințelor aspre a trecut, probabil, fără întoarcere. Iată de exemplu, Părintele Vasian a luat asupra sa nevoințe aspre, Uneori nu -și încălzea chelia, postea tot postul, dar nu avea niciun dar. Iar Baciușca Macarie avea în chelie temperatură normală și nu postea în chip deosebit și pe ucenicii de chilie îi mustrau uneori atunci când erau vinovați și avea multe daruri duhovnicești, și darul vindecării și al izgonirii demonilor și darul înaintevederii, deși nu se vârșea nicio nevoință deosebită. Atât ne-a rămas să ne smerim. Temeți-vă de bănuială, Deavolul, luându-l în stăpânire pe omul care se încrede în propunerile lui, îi poate arăta ceea ce în realitate nici nu există. Vă aduceți aminte istorioara care există la Ava, Dorotei? Atunci când diavolul vă arată lipsurile și neputințele altora și vă îndeamnă la o sândire, să spuneți în sinea voastră, Eu sunt mai rău decât toți și sunt vrednic de chinurile veșnice, Doamne, miluiește-mă! Și chiar de ziceți acestea fără semțire. totuși trebuie să ziceți așa. Cu rugăciunile Sfinților Stareți de la optina doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează, ne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cunoașterea propriilor Neputințe și mustrare de sine sunt început temeinic pentru îndreptare, însă ea trebuie să fie departe de îngâmfare și de părerea că te-ai îndreptat. Aceasta este tot mândrie și cale spre cădere. Păziți-vă într-o smerenie și nu vă lăsați atrase de părerea de sine. Fiecare dintre voi să-și vadă propriile ei neputințe și să nu i judece pe ceilalți după aparențe, căci vrăjmașul astfel vă pune piedici și veți suferi mult. Voi știți că uneori vedem și auzim spre înșelarea noastră ceea ce nici nu există. Feriți-vă de acest lucru! A spus tarețul Antonie, fiecare om are nenorocirea lui. Unul din precina minții, Altul în afara a minții. iar dumneavoastră, după cum văd eu, cea mai mare nenorocire o aveți din precina multelor idei și a păreri de sine. De aceea, decât să vă gândiți și să discutați mult cu dumneavoastră, mai bine să spuneți când și când. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Și, sfântă născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă părăsim. ajutorul lui omenesc nu mă încredența, ci tu însă-ți mă apără și mă miluiește. A spus tarețul Anatolie, eu te cunosc pe tine și îți cunosc și aptitudinile prin care ai putea, dacă ai fi pe mâini bune... Să aduci folos mănăstirii, dar ce să facem dacă nici eu, nici tu, nu suntem prețuiți? Să ne prețuim singuri și să arătăm propriile merite? Deși monahul nu poate și nici nu trebuie să aibă ceva propriu. A spus același tareț Anatolie, Îmi mai descoperi ceva nou, îmi scrii, nu mă pot căi astfel încât pocăința mea să poată ajunge la Dumnezeu. Iată, uite, ai aflat secretul și știi când ajunge pocăința ta la Domnul și când nu. Iar eu, uite, de aproape 30 de ani repet alfabetul duhovnicesc și până acum nu am putut afla când ajunge pocăința mea la Domnul și când nu. În cazul acesta, descoperă secretul. Eu până azi o coteam că numai văzătorul de inimii cunoaște valoarea pocăinței. Altfel, cum de s-a spus? Și cât de departe sunt cerurile de la pământ? Așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Isaia 55,9 a zis același stareță Anatolie, iată, ți-am dat o rugăciune ușoară, cea mai ușoară, cinci cuvinte toată, iar tu și aici ai încercat să găsești ceva deosebit de înalt, care să te deosebească de ceilalți, adică cu ceea ce de fapt ar trebui să te smerească, tu nebunia ta crezi că te poți mândri. Vrăjmașul, bineînțeles, se îngrozește de faptul că o fetiță, care nu este bună de nimic, de se mântuiește și de aceea îți întinde tot felul de curse și ți în asemenea gânduri neroade și mincenoase, cum că ar trebui să te mândrești tocmai cu ceea ce ar trebui să te smerească. Nu știu ce mai faci acum cu fapta, dar cu cuvântul este exact ca prorocul Ilie Închis și mai ales deschis cerul cu rugăciunea Și nu plouă, ci ninge, mare minune Eu, păcătosul care de 30 de ani viețuiesc în pustie Nu pot nici de cum să-mi adun puterile să mă rog pentru păcatele mele Iar tu deschizi cerul Vai mie blestematului, roagă-te ca Domnul să-mi deschide și mie ușile pocăinței și îți doresc și ție lucrul acesta. Tu te încrezi în inima și în mintea ta, dar unde este dovada curăției inimii tale? Unde este dovada corectitudinei judecății tale? Smerește-te, Maică! Ține minte, lui Dumnezeu este mai plăcut un păcătos care se căiește decât un drept care se mândrește. Și pe cine iubește Dumnezeu, pe acela îl iubesc și eu. A spus tarețul Ambrozie, Domnul să ne miluiască și să ne povățuiască spre cele de suflet folositoare și să ne izbăvească de toate cele vătămătoare. Era mai întâi de orice, de îndreptățirea de sine și mai ales de părerea de sine și de încrederea în sine, care ne determină să ne exprimăm ideile și părerile atât de categoric, că într-adevăr așa ar fi, că noi înțelegem și gândim mai mult decât toți cei ce pot gândi. Dar dacă în locul părerii de sine ne-am apropiat cât de puțin de smerenie, de de sine și de neîncrederea în inima noastră, pentru că ea încă nu este curățită, atunci altfel am începe să gândim și să vorbim, mai ales atunci când trebuie să vorbim cu băgare de seamă și cu dreaptă socoteală. A spus tarețul Ambrozie, îmi scrii că vrăjmașul îți șoptește că ești mai bună decât toți Însuflările acestea sunt de la el Lui să-i le atribui Și faptele îți vor arăta cât ești de bună Îmi mai scrii că N are o putere de voință uimitoare însă puterea voinței se descoperă în faptele bune, atunci când întâmpini mari piedici sau spite. De exemplu, sfinții Mucenici, în ciuda chinurilor complete și a morții crunte, nu s-au lepădat de credința în Domnul Iisus Hristos. Iată aici vedem puterea uimitoare a voinței. iar în cel privește pe N, dacă nu are nicio suferință sau lipsă și intră cu dumneavoastră în discuții religioase și vrea neapărat să vă reducă la tăcere și să aibă ultimul cuvânt, chiar dacă părerea lui nu e corectă, această calitate nelăudabilă a sufletului se numește încăpățânare sau îndărătnicie. Și dumneavoastră observați că are o foarte mare părere de sine și tocmai din aceasta vine... Și încăpățânarea sau îndărătnicia, căci cine gândește multe despre sine, acela s că toate părerile sale, chiar și cele greșite, sunt adevăruri incontestabile și nu vrea să asculte pe nimeni, de aceea este peste măsură de îndărătnic. Se întâmplă chiar ca uneori să îi se explice unui asemenea om clar, ca lumina zilei, un adevăr, iar el să-l respingă cu indignare. Și pentru că nu are ce zice împotrivă, se repete numai, da, vă știu eu, vă știu eu, iar decedat, niciodată nu cedează. Cea mai mare păredere de sine vine din cea mai mare mândrie iar mândria este începutul și rădăcina tuturor relelor în neamul omenesc și, cu adevărat, este pieirea sau moartea sufletului. A spus Tarțul Leonit, încercările despre care îmi scrieți se întâmplă de obicei cu îngăduința lui Dumnezeu pentru cunoașterea neputinței noastre omenești, căci noi nu putem face nicio faptă bună fără ajutorul lui Dumnezeu. Iar dacă gândim că am putea face ceva plăcut lui Dumnezeu, din pricina acestei păreri, lucrul nostru nu va fi plăcut lui Dumnezeu. A spus tarețul Macarie, dacă ți-ai vedea virtuțile și ai crede că ești plăcută lui Dumnezeu, aceasta ar fi pieirea ta. Rugăciunele Sfinților Stareți de la optina. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, luminează, ne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus Starețul Macarie, nu trebuie să ne îndrăgostim de noi înșine și să credem că suntem mai buni decât ceilalți, ci să ne socotim ultimii dintre toți. În aceasta constau și rațiunea duhovnicească și învățătura duhovnicească. A spus același stareț în altă împrejurare. Încetul cu încetul să pui început, să nu te încrezi în tine, să nu-ți pui nădejdea în rațiunea ta, să te lepezi de voia ta. Și Domnul îți va da cunoștința adevărului. Să te păzească Domnul de toate cursele și urzelile vrăjmașului și să-ți dea cunoștința adevărului, care se dobândește prin smerenie. Din păcate, astăzi peste tot se vorbește și se scrie atât de liber despre religie, nu spre zidire ce spre îndoială, domnesc plăcerile trupești și tânăra generație este înclinată mai mult spre libertatea, nu spre înfrânarea simțurilor, și îi dă libertate rațiunii, chiar dacă este întunecată. A spus starețul Ambrozie, străduiește-te să dobândești minte și înțelepciune. Dar nu pe oricare, ci pe cele adevărate, drepte, monahicești, tari, nu îndărătnice și în afară să te judeci după ceea ce faci, nu după ceea ce gândești. De gândit poți să gândești mult, dar lipsa înfăptuirii te dă în vileagă. A spus starețul Ambrosie, mă întreb în ce chip poți ajunge să dobândești rațiunea duhovnicească, prin smerenie, frică de Dumnezeu, păzirea conștiinței și răbdarea necazurilor. A spus starețul Macarie, rațiunea noastră este plăcută lui Dumnezeu dacă are smerenie, dar dacă are mândrie este lepădată de el. A spus tarețul Anatolie despre Rai. Mă bucur că optină noastră ți-a plăcut atât de mult că ți s-a părut un Rai. Totuși, de noi ne depinde Raiul nostru. Rabdă, smerește-te și vei dobândi raiul în tine însuți. Precum spune un sfânt, nu căuta nici Roma, nici Ierusalimul, ci gătește casa sufletului și vor veni la tine nu numai Petru și Pavel, ci însuși Domnul cu prea curata sa maică și cu cetele îngerilor și ale sfinților. De aceea, nu te măhni că nu ai ajuns acolo. Ce străduiește de și începe, nu de sus, ci de jos, de la smerenie, de la mostrarea de sine. Spune în sinea ta, eu sunt nevrednică să trăiesc în viața aceasta, în rai. Învrednicește-mă ca măcar după moarte să moștenesc împreună cu tălharul cel înțelept, raiul tău. A spus tarețul Anatolie despre gelozie. Văd că începe să vă cuprindă o neputință rea, gelozia, dacă este așa, lepădați-o, căci și liniștea frăției voastre onăruiți și pe mine mă supărați, răsplătindu-mă prin nerecunoștință pentru grija pe care vă port. Mă îngăi cu nădejde dacă acum încă învățați, și că pe viitor veți fi mai iscusită și mai smerită. În ce privește nesăbuita ta în trecere, îți spun soro cât se poate de simplu. Tu vezi lucrurile ca o fetiță, care deși nu este foarte geloasă, totuși este departe de a fi înțeleaptă, dacă luăm în considerare numai neputința. A spus starețul Ambrozie. Doi dintre renumiți stareți, optinenii, spuneau deseori, unul că cu este jumătate de sfințenie, iar celălalt, când cineva greșea din râvne nechipzuită, întotdeauna spunea, este sfânt, dar nu este chipzuit. Este sfânt, dar nu este ispusit, pentru că neiscusința, pe lângă râvna nechipzuită, deseori poate produce încurcături fără rost și chiar păcate. Ție și de tale, v-am scris de multe ori să luați aminte, numai la voi însă să stați numai în chelia voastră și să nu vă băgați deloc în ceea ce nu vă privește. Însă tu, parcă în ciuda tuturor acestora, te-ai băgat și te-ai încurcat în treburile altora și ai luat niște inițiative care sunt mai presus de tine și de toți cei de în jurul tău. Acolo unde nu s-au priceput arhipăstorii, tu, cu nesăboiență și înfumurare, ai îndrăznit să pui la cale soarta egumenelor, uitând cuvântul atât puternicului Dumnezeu care spune, Prin mine împărățesc împărații și principii rânduiesc dreptatea. Cine ești tu de-ai hotărât împotriva rânduieli proniei lui Dumnezeu să staturnicești dreptatea ta? Ar fi mai bine să renunțăm la ceea ce este mai presus de noi și să ne îndeletnicim cu ceea ce ne privește pe noi, adică să tindem spre frica de Dumnezeu, spre păzirea conștiinței noastre după Dumnezeu, spre smerita înțelepciune și spre mustrare de sine, fără de care omul nu va putea rezista în viața duhovnicească. Și va avea parte numai de multe ostenel și necazuri, iar roadele și răsplata nu le va găsi. A spus starețul Ambrozie, deseori ești luptat de râvna cea nechipzuită. Înțelegi și singur că această râvnă vată dar în același timp, Spui că nu poți să nu ai râvnă și să nu-i mustri pe cei necuviencioși. În primele zile ale instalării tale în acest loc, eu ți-am scris și ți-am demonstrat că ți-ai ales un loc dificil, care nu se potrivește cu starea Duhului tău. Te-ai așezat într-un oraș aglomerat ca să te liniștești. Uitând cuvintele Sfântului Efrem Sirul, care spune dacă vulturul își va face cuibul pe o casă locuită nu numai că nu va avea liniște dar va pierde și vederea ageră din pricina fumului ce te determină să mergi la cei necuvincioși și stând în genunchi să-i rogi și să-i îndemni la bună cuvință dacă nu fumul care se împrăștie și îți supără ochii cei supletești. A spus tarețul leunit: Nu ne în faptul că poți zbândi mai mult în ce privește rugodelia, adică lucrul mâinilor, dacă renunți la Dumnezească slujbă. Din potrivă, mai multă de și izbândă vei avea. Dacă te vei strădui spre lucrarea cea plăcută lui Dumnezeu, a spus tarețul Ambrozie, de altă rucodelie mai bine nu te apuca, ci mergi la biserică și acasă îndeletnicește-te cu lectura și cu rugăciunea. Iar dacă să scapi de plicteseală, te poți îndeletnici cu a ta o vreme și după aceea o poți vinde. Domnul până acum a avut grijă de tine. Se poate face aceasta și pe mai departe, dându-ți cele necesare traiului. îmi mi scrieți că din împrecina slăbiciunii ochilor nu vă puteți îndeletnici cu o rucodelie fină și mă rugați să vă dau o anumită ascultare. Ca să scăpați de plecte seală, puteți împleti ciorapi sau altceva. A spus taresul Macarie. Despre iubirea de sine. Iubirea de sine nu este înnăscută în om, ci vine din păcat. Nu din iubirea de sine a căzut și primul înger, dorind să fie egal cu Dumnezeu. El singur a născut cit aceasta, dar nu a fost atât de creativ și tot așa i-a înșelat pe primii oameni, însuflându-le, veți fi ca Dumnezeu. Iar ei, primind acest fapt, au început să se iubească pe sine și ne socotind porunca lui Dumnezeu, au mâncat din rodul oprit. De aceea li s-au întunecat și rațiunea și voința. Vedeți, iubirea de sine nu este născută în om, ci vine din păcat. Sfinții părinți ne învață, Iubitorul de frate nu poate fi iubitor de sine. Dacă vom fi săraci cu Duhul și smeriți cu inima, după învățătura lui Hristos, iubirea de sine va fi departe de noi. A spus același tare smacarie. Nu trebuie să vă mirați de faptul că vă cunoșteați așa de puțin. Singur vă dați seama că aveți iubire de sine și tocmai ea este cea care vă urbește ca să nu vedeți lipsurile sufletești, ci să vă vedeți virtuțile sau să vă străduiți, să vă lăudați cu ele înaintea oamenilor, însă smerenia vă deschide ochii și vă puteți vedea chiar și cele mai mici greșeli. Așa cum prin iubirea de sine și mândrie ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne întunecăm tot așa prin smerenie ne apropiem de Dumnezeu și ne luminăm. Însuși Domnul, Împăratul Slavei, s-a smerit pe sine luând chip de rob și ne s-a dat ca exemplu să mergem pe urmele Lui și ne-a poruncit să învățăm de la El smerenia și blândețea, în rucare vom afla o dihnă. Dragostea fără smerenie nu poate fi trainică și puternică, am observat în scrisorile fraților voastre că amândouă v-ați pierdut facea, fiecare la rândul ei, din nimic altceva, decât numai din iubirea de sine. Iar smerenia, nu numai că nu mai are loc între voi, dar este foarte departe. Tu, M.A., vei găsi în tine pricina păcatului, iubirea de sine, și nu o poți urâ și ea este noi toți principala la pricină a păcatelor. Toate se nasc din ea mândria, slava de șartă, mânia, iubirea de plăceri, iubirea de arcinți, invidia și celelalte, dar în general numim mândria pricina tuturor păcatelor. Unde a avut loc căderea, acolo a fost mai întâi mândria, scrie Sfântul Ioan Scărarul. Așa trebuie să călcăm și peste mândrie și peste iubirea de Sine, ca peste șerpi și peste scorpii, prin mustrarea neîncetată de Sine, prin vederea permanentă a propriei noastre răutăți, prin iubirea de aproapele, prin primirea jignirilor și ocărilor, chiar dacă cu durere, prin neîncrederea în rațiunea noastră, prin lepădarea voiei noastre și celelalte, la toate acestea trebuie să adăugăm nevoința și Dumnezeu ne va ajuta. A spus tarețului laion, îmi scrii că te-au durut cuvintele mele, spuse în cazul schimbării noilor lucruri cu cele vechi. Nu știu ce ai găsit, jignitor, în ele. Nu cumva iubirea ta de sine a fost de vină. Eu cred că așa cum ne arată pronia lui Dumnezeu, așa și trebuie să facem, supunându-ne ei, chiar de ar trebui să ne schimbăm hainele de douăzeci de ori, atâta pagubă. A spus taresul Ambrosie, Domnul ne-ar ajuta și ne-ar întări să ne înfrânăm, mai ales de la neputința iubirii de sine, care mai mult decât orice strică lucrul nostru și împiedică îndreptarea noastră sufletească. Așa cum pentru mirenii, rădăcina tuturor relelor este iubirea de Arcinți. așa pentru monahii, rădăcina tuturor relelor este iubirea de sine, de care Domnul ne poruncește mai întâi de toate să ne lepădăm. Oricine voiește să vină după mine să se lepede de sine, Iubirea noastră de sine se amestecă și lucrează împotriva oricărei fapte bune și o frică și o corupe și mai ales ne împiedică să facem rugăciune curată înaintea lui Dumnezeu. Vă sfătuiesc să păziți cu tărie frica de Dumnezeu și să vă păziți conștiința, deoarece ele îl ajută cel mai mult pe creștin să se mențină pe calea cea adevărată, iar în cazul abaterii de la poruncile lui Dumnezeu, să vă vindecați prin pocăință sinceră și prin hotărârea fermă ca pe viitor să vă îmfrănați iubirea de sine, care este principala cauză în încălcarea poruncilor lui Dumnezeu și a tuturor îndatoririlor. Din iubirea de sine vine mânia. Din iubirea de sine vine osândirea și ponegrirea aproape lui. Tot din ea se nasc indignarea, cârtirea, îndreptățirea de sine și tendința de a nu răbda nimic. Iar în urma tuturor acestora se nasc lășetata și renunțarea la pravila de rugăciune și la lectura duhovnicească și la celelalte care se cer din partea monafului. A spus tarețul Macarie, Îmi pomenești nu numai odată de iubirea ta de sine, și parcă o cinstești. Te podobești cu ea de parcă ar fi o podoabă. Trebuie să o stârpești din tine, prin toate mijloacele, că ceea este pricina tuturor relelor și patimilor noastre. Oamenii lumește socotesc încă virtute, ceva nobil, și aceasta o fac din neștiință sau din întunecarea patimilor. Dar noi trebuie în toate să-i stăm împotrivă prin smerenie și lepădare de sine. Înțelepciunea lumească este nebunie înaintea lui Dumnezeu, iar înțelepciunea duhovnicească pare nebunie pentru lume, dar dorința cărnii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci nu se supune lege lui Dumnezeu, că nici nu poate. Aici se încheie. Cuvintele stareților de la Opțina despre rucodelie și iubirea de sine. Ați văzut că unele cuvinte se adresează monahilor, dar să nu credeți că nu ne privesc. Asta vreme cât veșnic este cuvântul spus al Sfântului Ioan Scădarul, și nu numai, Luminile monahilor sunt îngerii, iar luminile mirenilor sunt monahii. Și există profeția că spre sfârșitul lumii monahii vor trăi ca mirenii, iar mirenii vor trăi ca dracii, De care lucru să ne izbovească pe noi Domnul în toate zilele vieții noastre, să nu prindem noi sfârșitul, iar dacă l -o împrinde iar dacă l-o împrinde, sfârșit creștinesc să ne fie, fără dureri neînfruntat, în pace și răspuns bun la înficoșătoarea judecata lui Hristos să avem, amin A spus tarețul Leonid Aduți aminte de Simon Magul cum, după ce ajunsese pe culmi înalte, a căzut. Așa și tu, dacă nu te vei smeri, vei pieri. Când nu aveți liniște, să știți că nu aveți smerenie în voi. Acest lucru l-a arătat Domnul prin următoarele cuvinte, care pe lângă aceasta ne arată și unde să căutăm liniștea. El a spus, Învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi o sufletelor voastre." A spus tarețul Ambrozie, Ca să fim monahie, trebuie să fii când de fier, când de aur. De fier înseamnă să ai multă răbdare, iar de aur înseamnă să ai multă smerenie." Dacă cineva te necăjește, nu spune nimănui în afară de starețul tău și vei fi liniștită. Închină-te tuturor, fără să iei în seamă dacă ți se răspunde la închinăciune sau nu. Trebuie să te smerești înaintea tuturor și să te socotești mai rea decât toți. Dacă noi nu am săvârșit fără de legile pe care le-au săvârșit alții, aceasta poate pentru că nu am avut prilejul. Mediul și împrejurările au fost altele. În fiecare om există ceva bun și frumos. Însă noi, de obicei, vedem la oamenii numai defectele, iar ceea ce este bun nu vrem să vedem. Dumnezeu îi cercetează cu mila sa numai pe cei smeriți. O doamnă l-a văzut în vis pe Domnul Iisus Hristos și înaintea lui mulțime de popor. La chemarea lui, prima care s-a apropiat de el a fost o tânără țărâncuță, apoi un țăran în opingi și aproape toți țăranii. Doamna a gândit că pentru bunătatea ei și, în general, pentru toate virtuțile ei, El o va chema și pe ea. Maria a fost mirarea când a văzut că Domnul a încetat să mai cheme și s-a hotărât să-i amintească ea însăși Domnului despre sine, însă El s-a întors cu totul de la ea. Atunci a căzut la pământ, și a început să simtă cu smerenie că, într-adevăr, era mai rea decât toți și nevrednică să intre în împărăția cerurilor. Apoi Batușca a adăugat, Iată, aceștia sunt buni, aceștia sunt doriți dincolo." Când cineva care stătea lângă stare ți-a spus, Mândria, pune piedici în toate." la răspuns. Dar tu învăluie te în smerenie și atunci chiar și cerul de a cădea peste tine nu-ți va fi frică. A spus tarețul Ambrozie. Îndată ce se smerește omul, smerenia îl așează în pridvorul împărăției cerești. Batușca, ne-a lămurit cu privire la cuvintele Mântuitorului, cui te lovește peste obrazul drept întoarce-i și pe celălalt. De obicei se întâmplă ca, atunci când cineva te lovește în față, să te lovească cu mâna dreaptă peste obrazul stâng, nu peste cel drept. Însă Domnul a vrut să închipuie prin obrazul drept jignirea, Umilirea adusă pentru fapta cea dreaptă, pentru care nu ești vinovat. A întoarce și obrazul stâng înseamnă, în momentul în care ești jignit fără să ai vreo să-ți spomenești înaintea Domnului păcatele tale prin care l-ai jignit pe El și având această conștiință să te smerești și să primești ponegrirea cea nedreaptă, ca pe una cuvenită. Smerește-te mai mult în Duh, că smerenia înlocuiește și faptele bune. Rabdă toate necazurile și lasă-te în voia Domnului. Casa sufletului este răbdarea, iar hrana sufletului este smerenia. Dacă nu este mâncare în casă, locuitorul trebuie să iasă, din răbdare. A spus tarețul Ambrozie, trebuie să privești în jos. adu aminte că pământ ești și în pământ vei merge. Smerenia constă în a ceda în fața celorlalți și a te socoti mai rău decât toți. Acest lucru aduce mult mai multă liniște. Se cuvine să știți că trei sunt treptele smereniei desăvârșite. Prima treaptă este să te supui celor mai mari, dar să nu te înalți deasupra celor egali. A doua treaptă este să te supui celor egali, dar să nu te înalți deasupra celor mai mici. A treia treaptă este să te supui și celor mai mici și să te socotești a fi un nimic ca unul dintre dobitoace, care nu este vrednic de șederea împreună cu oamenii. Mai întâi trebuie să vă închinați în văzul tuturor la picioarele stareților. Stareților, așa au rânduit Sfinții Părinți. Apoi vă veți simți pe dinăuntru exact ca un om sărman, căruia îi se dă o grămadă de aur și devine bogat. Cine renunță la sine, acela câștigă mai mult. Smerește-te și toate lucrurile îți vor merge bine. Mergi pe calea vameșului și te vei mântui. Spune Dumnezeule, milostiv fi mie păcătoase. Dacă nu ai dragoste pentru aproapele, smerește-te. Puternic este Domnul să facă cu noi după voia lui cea Sfântă. Dacă noi singuri nu ne smerim, ne smerește Domnul fără să vrem. Domnul Dumnezeu are multe mijloace. Este de vreme și prea de vreme să judecăm începutul, de vreme ce mai întâi trebuie supunere și ascultare. Pentru o nesupunere și neascultare, Adam și Eva au fost izgoniți din rai. Toți trebuie să ținem bine minte și să nu uităm acest lucru. În psalm se spune: Să spună cei izbăviți de Domnul, psalmul 106 cu Iar noi încă nici nu am început lucrul duhovnicesc așa cum trebuie. Și îndrăznim să comentăm totul, îndreptățindu-ne printr-o oarecare sinceritate. Și despre păsări se spune că numai ciorile își iau zborul direct, fără să se uite în jur. Însă celelalte păsări sunt precaute și cu băgare de seamă. Te neliniștește faptul că nu te poți nevoi ca ceilalți. Sfântul Ioan Damaschin, în cuvântul despre patimii, scrie că ascetismul este bun pentru cei care au trupul puternic și sănătos, iar pentru cei cu trupul neputincios sunt mai de folos smerenia și mulțumirea. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că prin neputințe ne smerește, ca pe cei smeriți să-i miluiască și să-i mântuiască, după cum se spune în psalmii, umilit am fost și m-am izbăvit. Psalmul 114,6 A spus tarețul Ambrozie, cine sapă groapa altuia, cade singură în ea. Zicala este adevărată, groapa aceasta ne învață adevărata judecată și ne smerește fără să vrem, iar când ne smerim, atunci ne înalță. Domnul Dumnezeu are multe mile că El voiește ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. A spus tarețul Macarie: Îmi scrii despre gândurile tale de îngâmpare, că pentru orice îndreptare gândurile te laudă. Lucrul acesta este foarte primejdios și este începutul înșelării. Dacă fiecare îndreptare ar fi urmată de smerenie, ar fi bine. Pomenește mai mult păcatele tale și socotește-te mai mică decât toți și atunci Harul lui Dumnezeu te va îndreptați. Și unde sunt dar îndreptările tale când tu nu rabzi nicio o ocară? Și cum poți renunța la lapte? Înseamnă să pui paie pe foc și aceasta va fi hrană pentru slava ta deșartă. Bea lapte cu înfrânare spre slava lui Dumnezeu și nu te vei vătăma deloc. Bolnavă ești nu din precina laptelui, ci din precina nerăbdării și a lipsei de smerenie cu rugăciunele Sfinților Stareți de la optina Doamnei Iisus Hristoasă, Dumnezeul nostru, luminează, ne miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. A spus tarețul Leonid, îmi sună foarte ciudat în auz felul tău de a gândi, cu atât mai mult părerea că greutatea propriei umiliri te duce la nesimțire. Aceasta nu se potrivește cu nimic, nici cu Scriptura, nici cu natura lucrurilor. Domnul ne-a poruncit să căutăm liniștea în smerenie. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Sfinții părinți care au simțit aceasta pe pielea lor ne-ncredințează că așa este. Sfântul Dorotei spune... Cum să nu ai liniște când te mustri și te umilești pe tine și chiar de ți s-ar întâmpla vreun necaz socotindu te de dinainte vrednică de el? Nu te vei tulbura. La fel învață și Sfântul Ivan Scărarul și ceilalți părinți despre folosul negrăit care vine din mustrarea de sine iar tu din potrivă, te simți împovărată de aceea pot spune că mostrarea ta de sine este falsă și greșită. Sufletul tău arde de dorința de a avea necazuri și boli și de a scăpa de toate grijile deșarte pentru a fi nedespărțită de Dumnezeu, dar tu ești foarte departe de acestea. Este întocmai ca și cum cineva ar intra în camera de nuntă îmbrăcat în haine murdare. Așa și tu, fiind zguduită de furtuna patimilor, vrei să intri dintr-o dată în țara nepătemirii. Mergi treptat, mai întâi rabdă necasurile, socotind că ești vrednică de ele pentru păcatele tale, apoi apropie-te cu nădejde, iar cea de a treia treaptă care nu te va despărți de Dumnezeu este dragostea. Dar mai întâi... Rabdă-ne cazurile cu adevărat, cu smerenie. A spus același, în altă împrejurare, răspunzând unei scrisori. După primirea scrisorii de la Părintele Macarie, te-ai și de aceea s-a produs neurânduial în sufletul tău. Probabil că încă mai există în tine Duhul Mândriei, care se împotrivește smereniei. Că cel smerită, nici niciuna din întâmplările triste nu se tulbură și nu încetează să-și caute mântuirea sufletului. Judecă tu singură cum ți-ar putea scrie el și ce învățătură ți-ar putea da când tu însăți spui că judecata ta e rea? Ești nesimțitoare și la rugăciune ai răceală și ești biruită de lene. Dar slavă lui Dumnezeu și pentru acestea, că cel puțin măcar îți vezi neputințele și nimicnicia ta, de aceea și trebuie să cugeți smerit despre tine și să meditezi în liniște. Deci unde este smerenia, nici mântuirea nu este departe. A spus Tarțul Leonid, pentru noi, cei ce căutăm mântuirea, Smerenia este cea mai necesară în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care atrage la noi harul lui Dumnezeu și luminează toate faptele noastre. Iar fără ea, nicio nevoință și o nu ne pot aduce pacea mult dorită pe care ne-a dăruit-o prea milostivul Creator, zicând apostolilor, Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă și să aduceți pentru toate mulțumirea lui Dumnezeu, pomenind mai ales marile lui mile și binefaceri pe care vi le-a arătat. Trăiți în mijlocul lumii și al deșertăciunilor și nu vă puteți smeri, dar smerenia este adăpostul lui Dumnezeu. Străduiți-vă în orice caz spre împlinirea poruncilor lui Hristos și cunoașteți-vă neputința. Iar cunoscându-o, smereți vă dar nu căutați răsplată pentru împlinirea poruncilor, ci socotiți-vă datoare să le împliniți și nevrădnică de răsplată. Dacă veți face așa, nu vă veți lipsi de la lui Dumnezeu, căci dacă vom nădăjdui numai în rugăciune, fără lucrarea poruncilor, nimic nu vom iscuti. Iar smerenia se dobândește mai mult atunci când nu urmăm rațiunea și voia noastră, ci ascultăm întru Dumnezeu de Cel către care avem înclinație. Despre aceasta părinții noștri și îndrumătorii fieții noastre au scris pe larg, pătrunde în scrierile lor ale Sfântului Dorotei, ale Sfântului Ioan Scăraru și ale celorlalți sfinți și citește despre această virtute cum să o cauți și să o dobândești, și străduiește-te să urmezi învățăturile lor, iar Domnul nu te va lăsa și va alina suferința ta și chiar te va mângâia. Căiește-te și smerește-te și gândește-te la pricina păcatelor, care nu poate fi alta decât aceea că nu ai avut smerenie, ci patima opusă ei, iarăși îți zic, smerește-te și te va milui Domnul. Unde nu se lășluiește smerenia, acolo se află aroganța și îngâmparea. Trebuie să cucetăm smerit despre noi înșine și să medităm în liniște. Unde este smerenia, nu este departe nici mântuirea. A fost întrebat starețul Leonid, bateușca cum ați dobândit aceste daruri duhovnicești pe care le vedem în Sfinția voastră? Și starețul a răspuns, Trăiți mai simplu și Dumnezeu nu vă va lăsa nici pe voi." Apoi a adăugat, Leonid tot timpul era ultimul în mănăstire și niciodată nu refuza când de gumenul îi dădea vreo sarcină. La privegherile marilor praznice, ceilalți se duceau la biserică, iar pe Leonid îl trimiteau la fermă să aducă fân pentru caii oaspeților veniți. Apoi, așa cum era, obosit și nemâncat, îl trimiteau să cânte la strană și el se supunea fără cârtire. Străduiți-vă și voi să trăiți așa și Domnul vă va arăta mila sa. A spus tarețul Ambrozie, Nu căuta niciun fel de daruri, ci mai bine străduiește-te să o dobândești pe stăpâna darurilor smerenia ea este mai trainică mi scrii că uneori e Egumenă a spus despre tine ceea ce nu era adevărat iar tu a trebuit să te forțezi să spui că era adevărat nu înțeleg de ce trebuia să faci acest lucru nu este nicio nevoie să spui ceea ce nu trebuie. A spus Tareful Macarie, ce putem gândi despre noi, neavând smerenie? Mai degrabă ar trebui să-i mulțumim Domnului că ne smerește, chiar fără să vrem. Iar tu visezi la o libertate închipuită. Dar nu este ea oare mai rea decât robia, de vreme ce patimele noastre domnesc în noi? Cei smereți nu pătrund în adâncul celor neștiute, ci ce își smeresc cugetul lor și la vremea cuvenită Dumnezeu îi învață. A spus tareţul Varsanufie, Ava Dorotei ne învață să ne cercetăm viața ca să vedem în ce stare ne aflăm, dacă am izbândit mult. Această cercetare, această atenție față de noi înșine sunt neapărat necesare. Și cine nu face acest lucru sub pretextul că nu știe, acela să știe că izbânda în principal se află în smerenie. Am izbândit în smerenie, înseamnă că mergem înainte și nimeni să nu îndrăznească să se scuze. Un frate l-a supărat pe altul și fratele necăjit s-a să s-a supărat, se duce la stare să se plângă împotriva fratelui său și, chiar dacă nu se duce, se tulbură în lăundru și poate că îi răspunde celuilalt. Ce smerenie este aici, să atacă, să îndure jignirea, să ierte, iată ce trebuie să facă, așa ar face cel smerit. A spus tarețul Nikon, Adevărați robi ai lui Dumnezeu se ascund. A spus tarețul Ilarion, să-ți vezi adâncul păcatelor tale, să te căiești și să plângi neîncetat pentru ele și să te socotești mai prejos decât toți. Această dorință ta este bună, această cale este cea adevărată și cea mai sigură și duce la virtutea smereniei, dar citind despre ea în scara, ai căzut în deznădejde crezând că Domnul niciodată nu-ți va dărui această virtute. Nu trebuie să deznădăjduiești, ci să te selești și Dumnezeu îți va dărui și această virtute. În cazul în care te împotmolești în fapte, vorbe sau gânduri, îndată să te căiești și văzându-ți neputința să te smerești, și să te silești să-ți vezi păcatele, nu virtuțile. De la cercetarea păcatelor omul ajunge la smerenie și dobândește inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o va urgesi. A spus tarețul Macarie, Nimicirea faptelor noastre în cugetul nostru și conștiința neputințelor noastre înaintea lui Dumnezeu de asemenea, ostenia la șesedirea, la rugăciune, el le primește mai bine decât primește faptele noastre bune, întinate de îngășare și părerea de sine, și decât acea rugăciune despre care credem că o săvârșim din suflet. Când ajungem la smerenie, atunci toate faptele noastre sunt sfințite de ea. Sfinții părinți, cu cât erau mai sfinți, cu atât mai mult își vedeau răutatea lor și se smereau, iar darurile lui Dumnezeu se coborau și mai mult asupra lor. dar dacă vreunul dintre ei se înalța cu mintea în sinea lui, își pierdea darurile, până când ajungea iarăși la smerenie. A spus tarețul Antonie. Dacă m-a întristat ceva, a fost tocmai această coborâre în iad pe care o simțiți. Și simțământul acesta nu depinde de locul în care locuiți și nici de felul de viață pe care îl duceți acum, ci de lipsa smereniei lui Hristos din sufletul frăției voastre și mai depinde de faptul că nu sunteți gata să frângeți voi acea de fier și să supuneți voie lui Dumnezeu. De aceea nici zahărul nu ne este dulce, precum celor din vechime care cărteau împotriva manei. Să aducem, dragă măicuță, cu cuvintele Sfântului lui Hristos Dimitrie, Mulțumirea lui Dumnezeu că sufletul nostru se află nu în iad, ci în Sfânta Mănăstire, ceea ce, după toată dreptatea, pentru multele și grelele noastre păcate, nu merităm. Dacă am gândit altfel, ar trebui să fim mostrați ca să nu murim în nebunie. Iar pentru vina aceasta, în de îndreptări frăției voastre, Dumnezeu vă va ierta, la fel și eu, nevrednicul, din tot sufletul vă iert și vă dezleg. Prin urmare, fiți liniștită și față de mine, milostivă. A spus tarețul Macarie, Sfinții Părinți, pe lângă toate marile lor virtuți, socoteau că nu făceau nimic bun și se socoteau praf și cenușă, de aceea smerenia îi păsea de înșelăciunea îngâmfării, iar cei care erau înșelați de părerea de sine cădeau fără nădejde și se împotmoleau, fie în patimi, fie în tulburări și neurânduieri, pierzându-și pacea sufletească. În viețile Sfinților Părinți, se pomenește despre un călugăr care se învrednicise de atâta har încât primea hrană de la înger. Dar când a început să creadă că el este deja mântuit și acest gând a prins rădăcinii, atunci a pierdut tot ce avea. A căzut în gânduri întinate și a trebuit să meargă apoi pe calea celei mai mari smerenii. La fel și cu viosul Isaacie, de la Pecersca, după ce a petrecut șapte ani în zavorire, în post și rugăciune, a fost înșelat de diavolul care i-a apărut în chipul unui înger și al lui Hristos și se știe cât a suferit și pe ce cale și-a dobândit apoi mântuirea. A spus tarețul Iosif, Mă întreb, cum să fac să socotesc, că sunt nimic? Gândurile de îngâmfare vin și nu se poate să nu vină, dar trebuie să lupți împotriva lor prin gânduri de smerenie. Precum ce faci, pomenindu-ți păcatele tale și feluritele lipsuri? Așa să faci de acum încolo și să-ți totdeauna minte că toată viața noastră pământească trebuie petrecută în lupta cu răul. În afară de cercetarea lipsurilor tale, mai poți gândi cu smerenie și astfel. Nimic bun nu există în mine și niciun privilegiu nu am. Trupul nu este al meu... Este făcut de Dumnezeu, în pântecele mamei. Sufletul îmi este dat de Domnul. Prin urmare, și toate aptitudinile mele, sufletești și trupești, sunt darurile lui Dumnezeu. Ceea ce este al meu sunt numai nenumăratele mele păcate prin care l-am mâniat și îl mâni în fiecare zi pe Domnul cel prea milostiv. Cu ce așadar să mă fălesc și să mă mândresc? Cu nimic. Și cu asemenea cugetări, să-i ceri Domnului în rugăciune să te miluiască. Pentru toate căderile, în păcat, există un singur leac, pocăința sinceră și smerenia. A spus tarețul Leonid, Suferiți pentru faptul că nu aveți blândețe. Această neputință ne este îngăduită pentru a alerga la straja cea tare și la adăpostul celăliniștit, la smerenie. Și astfel să ne cunoaștem neputințele și nimicnicia și să ne mostrăm pe noi înșine și să ne osândim și să nu gândim lucruri mari despre noi, cum că deja am ajuns la dăpost și putem trăi în liniște ci până la sfârșit trebuie să continuăm să învățăm cum să ajungem la desfășurare. însă în lumea aceasta desăvârșirea nu se poate dobândi numai Domnul cel prea milostiv singur este desăvârșit și pe cei ce se ostenesc și își supun voia lor în fiecare ceas cu simplitate, cu nerăutate și cu smerenie proniei și voii lui celei desăvârșite. Chiar și înainte de a muri, ei învrednicește cu îndurările sale să ajungă la desăvârșire. A spus nu fie, pentru a fi asemenea cu Dumnezeu, trebuie să împlinim Sfintele Lui porunci. Dar dacă vom cerceta, vom vedea că nici măcar una singură nu am împlinit-o cu adevărat. Dacă le luăm pe rând, vom vedea că de una dintre ele, abia dacă ne-am atins, pe alta poate doar am început-o puțin. Iar de porunca dragostei, de exemplu, nici nu ne-am apropiat Ce ne rămâne așadar să facem noi păcătoși? Cum să ne mântuim? Numai prin smerenie Doamne, eu într-o toate sunt păcătoasă Nimic bun nu este în mine Nădăjduiesc numai în mirostivirea ta cea nemărginită Înaintea Domnului suntem faliți, Dar dacă vom avea smerenie, El nu ne va lepăda. Trebuie să ne smerim. Fără smerenie, virtutea și, în general, nimic nu ne aduce folos. Toți tareții noștri spuneau tot timpul să ne smerim, să ne smerim. La fel cum spunea Ioan Teologul, tot timpul, la sfârșitul vieții sale, fiilor, iubiți-vă unul pe altul. Așa și stareții noștri repetau într-una să ne smerim. Aceste două virtuți, dragostea și smerenia, se condiționează una pe alta exact așa cum se condiționează căldura și lumina. A spus același ar să nu fie. Nu vă mândriți și nu vă lăsați ademeniți de slava șartă, nici în sine voastră, nici înaintea celorlalți. De obicei se spune: Nu trămbeța înaintea ta, nici înaintea celorlalți, ce socotește-te mai rău decât toți și deprinde cu gândul că ești o săndit la chinurile iadului că ești vrednic de ele și că poți scăpa de ele numai cu mila Lui Dumnezeu. Chiar dacă acest lucru nu este ușor și mai sfinții ajung să se socotească pe sine vrednici de chinurile iadului și mai răi decât toți ceilalți. Toate acestea sunt bune, adică pocăința, chiar și pentru păcatele mărunte pe care mulți nu le socotesc a fi păcate, dar mai mult decât orice trebuie să ne îngrijim de cele mari. Negustorii, când se târguiesc, se îngrijesc să câștige cât mai mult aur. Toate metalele, și fierul, și argintul, și cuprul, sunt foarte prețioase. Totuși negustorii se îngrijesc cel mai mult de aur. Așa și noi, mai mult decât orice, trebuie să dobândim smerenia, să ne smerim, să ne smerim și iarăși să ne smerim. Dacă avem smerenie, avem de toate. Dacă nu avem smerenie, nu avem nimic, chiar de am putea să vârșim în Așadar, smeriți-vă! Batușca nu odată a spus că la el vin suflete binecuvântate. Eu le numesc binecuvântate pentru că ele au o mare conștiință a propriei neputințe și păcătoșenii și pe lângă această conștiință au credință tare în Dumnezeu. E bine dacă ne mustrăm pe noi înșine și ne smerim, Mulți se avântă spre cer, și au nevoințe asupra lor, dar nu vor să se smerească. Smeriți-vă și iar smeriți-vă. Da, vă spun că nu vor să se smerească, iar aceasta este o plagă, plaga monachismului contemporan. Smeriți-vă, smeriți-vă. Toată știința, toată înțelepciunea vieții constau în cuvintele acestea. Umilit am fost, sau smerit umam și m-am izbăvit. Din Psalmul 114, versetul 6. Smeriți-vă și răbdați totul. Deprindeți-vă cu smerenia și răbdarea, iar în suflet veți avea pace. Și credeți că celui ce are pace în suflet... Aceluia și chinul îi este rai A spus tarețul Anatolie Cel mai bun mijloc este dobândirea smereniei Iată ce înseamnă aceasta Fiecare durere care îți străpunge inima ta mândră Să o rabzi. Și să aștepți să zice noapte milă de la primele mântuitor cine va aștepta așa negreșit va primi de aceasta te poți încredența dându-ți cuvântul meu nu mai să crezi în sinceritatea mea începe și vei vedea ceea ce este important tu nu înțelegi că tocmai această durere tocmai acest vârf ascuțit care străpunge simțirea inimii, este adevăratul izvor al mirei lui Dumnezeu și al smereniei. Tocmai în El este ascunsă mila lui Dumnezeu. Ia de la tine durerile acestea, chinul tău, jignirile, mustrările, lipsurile și vei rămâne complet goală. Principalul este să te smerești. Dacă pierzi merenia și mostrarea de sine, să-ți iei adio de la toate. A spus tarețul Iosif, Sfinții părinți întotdeauna își aduceau aminte că erau oaspeți pentru scurt timp pe acest pământ. De aceea se îngrijeau puțin de deșertăciunile care în scurt timp urmau să se transforme în putreziciune. Hrană pentru viermi. Își osteneau prin toate mijloacele trupul Îl smereau cu postul, privegherea și rugăciunea Și prin acestea își smereau și sufletul A spus tarețul Anatolie Smerește-te înaintea lui Dumnezeu Smerește-te după putere și înaintea oamenilor Nu mustra pe nimeni iar dacă te vei îngâmfa, îndată se te căiește zicând, Doamne, iartă-mă! Doamne, miluiește-mă! Doamne, ajută-mă! A spus același, fi plăcută lui Dumnezeu nu numai la înfățișare, ci și cu viața, mai ales prin smerenie și ascultare, Iisus... S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălzat. Adunarea celor smeriți este adunare de serafimi, Nu numai de simpli îngeri, ci de cele mai înalte ranguri cerești. Îți mai spun și îți repet, fi smerită. Fii supusă, nu fi iubitoare de slavă și celui ce îi iubește pe cei smeriți, și cel ce îi iubește pe cei smeriți te va iubi la nesfârșit. Străduiește-te din toate puterile să te smerești. Și gândul tău care îți spune că ceilalți nu te iubesc este pur diavolesc noi suntem datori să iubim pe toți, dar nu trebuie să le cerem tuturor să ne iubească. A spus Tarețul Anatolie: curăția și nepătimirea se dau nu în funcție de vârstă, căruntețea înseamnă înțelepciune pentru oameni, ci după smerenie. Sfântul Ioan Scărarul ne învață darurile, adică și curăția, se dau nu după osteneri, cu atât mai puțin după vârstă, ci după smerenie. Să ne smerim și Domnul ne va acoperi și vom fi sfinți. Dar dacă nu ne vom smeri și nu îl vom îndupleca pe Dumnezeu, ne putem zdrobi chiar fruntea de podea, făcând metale, că patimile tot nu se vor împuțina, a spus tarețul Anatolie, Măcar că ești păcătoasă, dar fii smerită și fii liniștită, căci la cei smeriți caută Domnul. Domnul, cel ce îi mângâie pe cei smeriți, să te mângâie și pe tine, numai să să locul adevărat al smereniei, mustrarea de sine. Și să adaugi la aceasta răbdarea și să te înarmezi cu rugăciunea lui Iisus și cu pomelirea morții. Și atunci vei simți că este bun jugul poruncilor evanghelice și pravele vieți vieții munahicești și să arci în ascultării, îți va fi ușoară de acum încolo. Pentru că trăiești rău, nu te întresta, ci smerește-te. Și Domnul va căuta la smerenia ta mai mult decât la nevoințele care sunt mari, dar nu sunt smerite. Îmi ceri învățătură și cuvânt de zidire ca nu cumva să te abați de la calea cea adevărată. Începe cu smerenia. Lucrează cu smerenie ce sfârșește cu smerenie și te vei număra cu Sfinții. Calea aceasta, adică, calea smereniei este cea mai sigură și, precum spun părinții, este cu neputință să cadă. Căci unde va putea, unde va putea cădea cel smerit când el se socotește pe sine mai rău decât toți? Și cum să nu te smerești când Iisus, Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor, s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce? Spre mirarea Îngerilor, Cel ce era mai frumos decât toți fii oamenilor, a murit cu moarte de rușine pentru noi, iar noi păcătoșii, neputincioși nu voim să ne vedem păcatele noastre neputințele noastre smerește-te mai bine pe tine, soră și mustră dar numai pe tine nu pe altcineva eu îți tot repet că boala și necazurile sunt pentru tine marea milă a lui Dumnezeu altfel -ai face de cap. A spus tarețul Nikon, smerenia este ceva înalt și dumnezeiesc. Iar carea, iar calea către ea este să te socotești mai prejos decât toți. Ce înseamnă să te socotești mai prejos decât toți, să nu iei în seamă păcatele altora? Să-ți vezi numai păcatele tale și să te rogi neîncetat. Fără smerenie este cu neputință a vă mântui. Orice clădire a virtuții ați ridica, fără smerenie se va prăbuși. Iertarea se dăruiește numai celor care se socotesc vinovați. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor și Domnul niciodată nu te va lăsa. Fără smerenie, este cu neputință a fi ucenicul lui Hristos. Fără smerenie, inima omului nu va primi, nu-și va însuși învățătura lui Hristos. Smerenia inimii îl îndeamnă pe om să fie supus voie lui Dumnezeu, să primească cu supunere tot ceea ce va binevoie Domnul să-i trimită pe calea vieții lui să-și pună mintea sa, rațiunea sa voile sale în ascultare față de Hristos cu smerenie socotindu-ne tot timpul până la moarte chiar capabil de orice păcat și mic și mare după înțelegerea noastră Trebuie să ne rugăm cu o de Domnului să ne ajute să nu cădem în ispita, îngânfarea. Nu se îngrijește de păzirea noastră și este precina marilor căderi. Ispitele îl ridică și apoi îl dobară pe om. Dacă slava deșartă și iubirea de sine sunt atât de pierzătoare, atunci trebuie să primim cu smerenie și cu blândețe, chiar cu bucurie, toate necazurile, ponegririle și necinstirile, ca pe unele care ne duc la smerita înțelepciune și la mântuire. Dar între timp, vedem că cel mai mic cuvânt sau necaz ne fac să ne mâniem și să ne împotrivim oamenilor nici chiar ceea ce face Părintele Duhovnic spre smerirea noastră nu ne place. Nu vedem, nu vrem să vedem că acestea sunt îndreptate spre folosul nostru duhovnicesc. Ne înfuriem, pentru că ceea ce ne se spune sau ne se face nu este pe inima noastră, după dorința noastră și ne socotim asupriți. Ce nebuni suntem, o cât de mult ne-am atașat de lume, de laudele și de slava ei. Înțeleptul, călugăr și rob al lui Dumnezeu, tânjește după pocăință și smerenie, văzând care folos sufletește din ele, plânge și suferă atunci când ceilalți nu îl smeresc. Și se bucură când este lipsit de slava umenească, să ne silim și noi spre toată smerenia, că s-a spus în psalmul 114, Umilit am fost, adică smerit am fost și m-am izbăvit. A spus starețul Anatolie, Mă întrebați care este calea cea mai grabnică ce duce la smerenie. Desigur, înainte de toate, trebuie să conștientizați că sunteți cel mai neputincios vierme, care nu poate face nimic bun fără darul Duhului Sfânt, pe care îl dă Domnul nostru Iisus Hristos după rugăciunea noastră și a apropiaților noștri și după milostivirea sa. A spus starețul Nectarie. Mă întrebați, pe ce cale să merg la Dumnezeu? Mergeți pe calea smereniei. Prin purtarea cu smerenie a greutăților vieții, prin răbdarea cu smerenie a borilor trimise de Domnul, prin smerita nădejde că nu veți fi părăsit de Domnul, de grabnicul ajutător și iubitorul Tatăl Ceresc, prin smerită rugăciune pentru ajutor de sus, pentru alungarea tristeții și a deznădește prin care mașul mântuirii încearcă să vă ducă la deznădești de acea prin care vă poate lipsi de harul cel dumnezeiesc și vă poate depărta de mila la lui Dumnezeu. A spus tarețul Leonid. Nerăbdarea ta față de cei mai mari arată neputința și lipsa ta de smerenie, la care nici eu, nici tu încă nu am ajuns și de care ne aflăm încă departe. Când ai tulburare în inimă, măcar păstrează tăcerea, dar nu amestecată cu răutatea, iar dacă vezi că gândurile rele lucrează tainic în tine, atunci depărtându-te, roagă-te lui Dumnezeu pentru cei ce te necăjesc și cere să te miluiască pentru rugăciunile lor. Străduiește-te tot timpul să găsești în tine vina, chiar dacă uneori nu ești dinovată, căci și pentru păcatele de dinainte este trimisă mustrarea și pentru scoaterea în vileag A firii noastre slabe A spus Tarsule Unit De vreme ce ne simțim datori Înaintea lui Dumnezeu Nu trebuie să fugim de mustrări Ocări și jigniri Căci prin ele Nu numai că se plătesc datoriile Dar se vindecă și boala cea mare A sufletului Mândria prin aplicarea acestui plasture cu ajutorul lui Dumnezeu cazul tău se mărește pentru că socotești că ai fost egală cu Maica Arcadia iar acum te simți sub ea Departe de smerenie este gândul acesta Închipuiește-ți Că dintre băieții care învață la seminar Și care au aceeași vârstă și chemare Mai târziu unul va deveni arhiereu Iar altul va rămâne paraclisier Și poate că acesta din urmă era mai presus decât cel de tăi Și prin originea sa Și prin pregătirea sa La fel se întâmplă și cu serviciul Între cei egali în rang inferior, unul ajunge general, iar altul este ridicat în același timp la un rang mic. Cei din urmă au drept oare să se supere pe cei din întâi. Ia măsuri surioare în privința firii tale și recunoaște că judecata ta este nedreaptă. A spus tarețul Anatolie... Tu ar trebui să fii o candelă, dar și pentru cei mari și pentru cei mici ești pricină de sminteală, nu e așa? Totuși cândva și mai marele apostolilor, Petru, a fost pricină de sminteală și încă pentru cine? Dar aceasta nu l am înfidicat să fie cel mai mare dintre ucenicii aleși de Hristos. Așa și tu să nu-ți pierzi nădejdea. Și eu însumi am greșit mult. Ce putem face? Nu cumva să-L urmăm pe Iuda? Să mergem mai bine după Petru? A spus starețul Antonia. Duhul necurat prin nimic nu îl ispitește atât de mult pe om ca prin dorința de a vedea Că din cel întocmai cu Îngerii îl poate transforma în toc nesimțitor. Despre evenimente a spus starețul Macarie, a cărui pomenire o să vârșim. Războiul satanei împotriva crucii continuă și cum se va sfârși numai Domnul știe. Desigur, aceasta este pedeapsa pentru păcatele noastre. Drept și adevărat este cuvântul Domnului. Dacă noi am împlini voia Lui, atunci ar putea unul să pună pe fugă o mie și doi, zece mii. Deuteronom 32 cu 30 Cât au potimit dușmanii care au năvălit asupra poporului ales al lui Dumnezeu într-o singură noapte au fost loviți 185 de mii iar dată chiar de nimeni fiind goniți au fugit de frică și de groază din Samaria dar când rămânea pe Domnul cât au pădimit iudeie știm cu toții Trebuie să ne rugăm Domnului și să-L înduplecăm prin pocăință și printr-o viețuire bună. Să păzească Domnul Biserica noastră ortodoxă și pe fiii ei, pe frații noștri care au căzut sub jugul musulman și sub tirania falșilor creștini. Ei, sărmanii, acum sunt fără apărare. Toată Europa s-a năpustit asupra noastră și a lor. Mai Dumnezeu este ajutătorul și acoperitorul nostru și El ne va fi spre mântuire. Să strigăm către El în necazurile acestea și ne va usi. El are putere și acum să nece caii și călăreții lor nu în Marea Roșie, ci în Marea Neagră. Și să izbăvească poporul său de amar necarubie, a faraonului celui tainic și toate carele lui de luptă să le nimicească. Dar ce rost stare să cucetăm astfel! Noi trebuie să stăm înaintea măreției slavei lui, în adâncul smereniei, și să așteptăm să se facă voia lui cu noi. A spus tarețul Macarie, cu privire la evenimentele din Europa și războiul din prezent, nu pot judeca și nici nu îndrăznesc să trag concluzii prea mari. În afară de faptul că războiul acesta este biciul lui Dumnezeu, care ne pedepsește căci ne-am abătut de la calea cea dreaptă și mergem pe calea cea largă și întărătnică, ce duce la pieire. Mulți care și-au dat viața în luptă vor dobândi probabil iertarea păcatelor și mulți vor fi încununați cu cununile neveștejite ale slavei cerești. Iar cei apropiați ai lor care vor rămâne în viață și în general toți, suferind în inima lor și răbdând tot felul de nevoi, vrând nevrând, vor lăsa luxul și bogăția și se vor întări în credință. Judecățile Lui Dumnezeu sunt nepatrunse pentru noi și numai El singur știe tot ce va fi în viitor, ca și ceea ce a fost în trecut și cele ce sunt în prezent. Însă noi trebuie să ne rugăm să fie milostiv cu noi păcătoși și să miluiască toată lumea. Cu tremurul care a lovit Rusiconul, adică Mănăstirea Sfântului Pantelemon de la Atos, și pe care mi l-ați descris, a lăsat o impresie puternică în inimile noastre. Ce s-a întâmplat acolo? Ce efect a avut asupra călugărilor care viețuiesc acolo și care slujesc Domnului cu râvnă și cu lepădare de sine? Trebuie să presupunem că nu numai mănăstirea Rusicon a fost lovită de cutremur, ci și alte locuri din Sfântul Munte Atos. Cel credincios strigă către Domnul, Cel ce cauți spre pământ și îl faci pe el de se cutremură, miluiește-ne pe noi. Iar cel necredincios se gândește... La acțiunea din interiorul pământului, a diferitelor roci, a focului și a metalelor. Însă eu nu am niciun fel de legătură cu geologie și sunt neînvățat. Spun totuși că este imposibil și primești Dios să ne bazăm pe presupuneri și nu pe Sfânta Scriptură. A spus tarețul unicon. Dacă vrei să scapi de tristețe, nu-ți lipi inima de nimic și de nimeni. Tristețea vine din atașamentul față de lucrurile văzute. A spus tarțul Leonid, după judecata mea cea slabă, nu va fi împotriva voie Domnului dacă vă veți folosi toate puterile ca să luptați împotriva tristeții care va apasă și care nu are niciun temei. Domnul cel milostiv și drept o va pedepsi oare pentru păcatele frăției voastre, pe cea care locuiește la frăția voastră? De unde va veni o asemenea idee, fără îndoială că de la brășmașul. Pentru păcatele prorocului și împăratului David, Domnul l-a lovit cu moartea pe poporul lui, dar aceasta după ce l-a avertizat. Însă cel care îndrăznește să se compare cu prorocul lui Dumnezeu și să cugete ca asemenea lui David, atât de rar cade în greșeli, încât pentru primul lui păcat este lovit negreșit, nu el, ci aproapele lui, acela suferă de cea mai cumplită slavă de șartă. Dacă dreapta judecată a lui Dumnezeu ne-ar trimite nouă nouă blestemaților, ca lui David, pedeapsă, ce ar fi cu noi? Unde ne-am de demonstrarea Domnului? Mântuitorul nostru, cel iubitor de oameni, nu ne pedepsește, ci ne miluiește și cu sângele său ne spală totdeauna când alergăm la el. Încetați să-l mai supărați cu nesăbuința frăției voastre și, chemându-l în ajutor, învățați să vă supuneți voie lui, fără de care niciun fir de păr din capul frăției voastre nu cade. Trestețea frăției voastre merită negreșit pedeapsă și nu împotriva aproapelui, ci împotriva frăției voastre se va îndrepta ea, dacă veți continua să gândiți așa spre plăcerea brașmașului. A spus tarețul Moise, înțelegând aceasta, putem înlocui tristețea beacului acestuia cu bucuria duhovnicească dată de mântuietoarea pronie a lui Dumnezeu. Ne-am bucurat de un bine închipuit, fără să prevedem tristețea, și ea a venit, după cuvântul lui Dumnezeu. Acum fiind cuprinși de tristețe, nu mai vedem adevărata bucurie, însă ea va veni la vremea sa. Seara se instaurează tristețea, iar dimineața vine bucuria. Ce este viața omului moritor, dacă nu un permanent amurg? Abia se naște omul ca și începe să plângă și toată viața fiind aproape de moarte și o petrece în boli, necazuri și supărări. Când oare va vedea dimineața cea plină de bucurie și se va izbăvi de toată boala și tristețea și suspinul? Oare nu după noaptea morții, când va trece de la moarte la viața veșnică, unde nu există seara, ci numai zi? Desigur, bucurie există și acum, însă ea este mai mult o ispită pentru om pe acest pământ decât o bucurie adevărată. Omul vrea să se desfăteze cu bunăstarea veacului acestuia și să se bucure de bunăstarea sa, dar care dulceața vieții nu este amestecată cu tristețea? Care bunăstare nu este supusă nenorocirii? Tot ce este plăcut este unit cu ce este potrivnic lui, și de aceea nu se poate să nu sufere omul care și-a agonisit bunuri fremelnice. Ca să sufere mai puțin și să nu se lipsească de mulțumirea cea vremelnică, trebuie să păstreze măsura, în bucurie să nu se entuziasmeze prea mult, iar în tristețe să nu se mâhnească prea mult. A spus tarețul Ambrozie, nu fără motiv cântă Biserica Ortodoxă cu glas mare, Binevestește, Pământule, bucurie mare, lăudați ceruri slava lui Dumnezeu, Binevestește și tu, în această bucurie și laudă slava lui Dumnezeu, Și nu te lăsa de una singură și fără chipzuință în voia tristeții, și ține minte bine că aceasta este cea mai mare ispită ta prin care vrăjmașul se străduiește să ți-o sufletul și astfel să pună diferite piedice în calea ta. Sfântul Ioan Scădarul scrie că tristețea care nu vine la momentul potrivit și mai ales tristețea peste măsură întunecă sufletul. Dar știți și singură că, așa cum fumul cel văzut atacă ochii trupului, așa și fumul cel nevăzut, tainic și negura tristeții, vătămă ochii sufletului. A spus starețul Iosif, Mi-ai scris că uneori ai bucurie în suflet, iar alteori nu. Acest lucru le se întâmplă tuturor oamenilor, pentru că în viața aceasta rebelnică. Nimic nu este statornic. A spus starețul Nikon, niciodată nu a existat, nu există și nu va exista pe pământ vreun loc în care să nu fie tristețe. Un loc fără tristețe poate exista numai în inimă, atunci când este Domnul în ea. A spus tarețul Moise, în greutăți, în neînțelegeri, și în toate împrejurările, cel mai apropiat și mai sigur mijloc pentru folosul nostru este adresarea către Domnul. Și trebuie să lăsăm în seama Lui toată grija și tristețea. Pe lângă aceasta, trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu pentru cei cu care avem probleme și totul va merge bine. Domnul îl luminează pe fiecare om ce vine în drume, și dă pace sufletelor noastre. Deznădejdea și tristețea însă sunt nefolositoare în lucrul care necesită bărbăție. A spus același stareț, Moise, pe frații suferinți, pe cât putem, trebuie să-i sprijinim prin toate mijloacele, dar mai mult decât orice să lăpsăm în seama Domnului durerea, pe care o avem pentru ei, căci, dacă mijloacele omenești, nu izbutesc nimic spre binele și îndreptarea celorlalți, trebuie să așteptăm cu nădejde ca Domnul să îndrepteze pașii omului, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință, către El să se îndrepte ochii sufletului nostru, rugându-ne pentru toți și pentru fiecare în parte. A spus tarețul Nicon, dacă nu ai cui să destei noi sufletul tău, spune-i Domnului Dumnezeu durerea ta. A spus tarețul Moise, în privința lui OM, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te rogi Domnului și să lași în seama lui toată durerea ta, ca el să zidească starea lui sufletească și să folosească toate mijloacele îngăduite pentru îndreptarea și potolirea lui. Dacă el se va îndrepta, slavă lui Dumnezeu, dar dacă va rămâne nevindecat, atunci să-i propui să meargă unde va voi ca să nu înfățeșesc conducere trăsăturile lui rele și să-i ferește vătămare pe ceilalți frați neputincioși. A spus tarețul Leonid, Am primit scrisoarea frăției voastre, care este plină de expresii triste, și, după cum este omenesc, compătimirea a atins destul de mult prea mea inimă. Apelând la judecata sănătoasă, mi-am amintit că este mare nenorocire să ne întristăm peste măsură și să ne omorâm înainte de vreme și trebuie prin toate mijloacele să-i mulțumim Domnului pentru toate, orice fel de pedepse ne-ar trimite pe acest pământ. A spus starețul Antonia despre viața de familie. Soțiile, oricât de bune și frumoase ar fi, totuși nu trebuie să le iubim nemărginit, până la divinizare. Toți suntem datori să-l iubim din toată inima numai pe Domnul Dumnezeu. Iar pe soții sau pe aproape nostru să iubim după porunca evanghelică, așa ca pe noi înșine. Și dacă am face toți așa, nici pentru moartea celor iubiți nu ne-am tângui atât de amarnic. Există bărbați care se lipesc atât de mult de soțiile lor, încât nu numai că își părăsesc tatăl și mama, dar și pe însuși Dumnezeu îl uită. Dacă le spune cineva, haide frate la liturghie, e sărbătoarea astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu? Unul răspunde: Este încă de vreme, doar ce s-au auzit clopotele, voi ajunge și eu. Era altul, pur și simplu, fără rușine, spune: Am soție și pentru aceasta nu pot merge. O astfel de alcătuire a bărbatului sau femeie, după moartea uneia dintre ei, este greu să o alinie. A spus același stareț Antonie, Liniștea sufletească se dobândește din lăsarea desăvârșită în voia lui Dumnezeu, fără de care nimic nu ne ni se întâmplă în ceea ce ne se întâmplă. Și dacă soțul dumneavoastră ar fi într-adevăr rău, să vă întrebați conștiința înaintea lui Dumnezeu Oare merit eu un soț bun? Și conștiința negreșit vă va spune că nu meritați deloc un soț bun Și atunci, într-o smerenie a inimii Cu supunere față de voia lui Dumnezeu Din tot sufletul îl veți iubi și veți găsi mult mai bun decât l-ați văzut până acum. Era a desfaci legătura căsătoriei de ușurătate și nepricevire? Nu este greu. În vremurile de acum. Dar ce răspuns veți da la împrepoșătoarea judecată a lui Dumnezeu? Căci însuși Dumnezeu îi unește pe oameni prin legătura căsătoriei. Așadar, judecați singură, care este mai bună? Răbdarea sau nerăbdarea? A spus același. Sfântul Apostol Petru îi sfătuiește pe bărbați să trăiască cu femeile lor înțelepțește, făcându-le parte de cinste ca în făpturi mai slabe. Că spuneți spune Sfântul Apostol Pavel, nu bărbatul, ci femeia se va mântui prin naștere de fii De aceea este păcat să fie desprățuitori față de ele Țelul căsătoriei este nașterea de fii Există unii tineri căsătoriți Și să vă păzească Domnul de aceasta Care fie dintr-o evlavie închipuită E din totală necunoștință, despre fiesc taina cununiei cea binecuvântată de Dumnezeu, numindu o întinată, scârboasă, blestemată și potrifinică lui Dumnezeu, și prin toate mijloacele se străduiesc să evite unirea conjugală, prefăcându-se în fel și chip și aducând ca pretexte boli false ca să nu fie împreună. Toți acești tineri căsătoriți greșesc de moarte înaintea lui Dumnezeu, căci după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, ce să fie nunta într toate și patul nescurcat. Iar nunta este binecuvântată pentru om, de însuși Dumnezeu pentru nașterea de fi. Viața de familie este binecuvântată de Dumnezeu, și viața călugărească este sfântă și îngerească. Și atât una cât și cealaltă sunt plăcute lui Dumnezeu. Nu căsătoria, ci preacurvia trebuie socotită, întinată, scârboasă, blestemată și potrivnică lui Dumnezeu și îngerilor lui, de care, adică de preacurvie, Oamenii binecredincioși trebuie să se dezguste ca de o mare infamie și mai bine să-și dorească să moară de o sută de ori decât să se întâlnese cu această patimă atât de scârboasă și să-L pe Dumnezeu și să se lipsească de împărăția Lui Cerească. De aceea noi toți și bărbații și femeile Trebuie la întruniri să evităm privirile amoroase, vorbele cu două înțelesuri, mișcările necuvincioase ale trupului și hainele indecente și să păzim în toate modestia și buna cuvință creștină. În ceea ce privește gândul dumneavoastră de a vă despărți de soț și a pleca la mama dumneavoastră, să știți că prin această despărțire vă veți face de râs și îi veți determina pe oamenii răi să gândească rău despre dumneavoastră și să spună că v-ați despărțit din pricina legăturilor rele cu unul și cu altul, ceea ce le va supăra. și pe toate rudele dumneavoastră. De aceea să vă temeți să gândiți așa. Mai ales să faceți așa. Iar cu privire la rugăciunea dumneavoastră, ca ca Domnului să vă elibereze de legăturile conjugale, să știți că este rugăciunea cea mai potrivnică lui Dumnezeu, de care ar trebui să vă împricoșați, ca de o moarte năprasnică. Vă rog, stăruitor, ca pe iubita mea fiică duhovnicească întru Domnul, să părăsiți toate aceste gânduri tulburătoare și, cu supunere copilărească, să vă lăsați cu smerenie în voia lui Dumnezeu, care mai înainte de a-i cere dumneavoastră știe ce vă este de folos. De aceea nimeni și nimic nu va liniști inima dumneavoastră, în afară de lăsarea desăvârșită în voia lui Dumnezeu strigați cu smerenie către el, Tatăl nostru, facă-se voi ta cea sfântă cu mine, păcătoasă. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. De asemenea, nici pentru viitor să nu vă îngrijorați, căci dacă Domnul vă va binecuvânta să fiți mama, atunci, după cuvântul Domnului, durerea va fi uitată, pentru bucuria că s-a născut om în lume. A spus tarețul Leonid, Din scrisoarea domniei am văzut neurânduiala pe care o aveți în familie. Și cu toate că am sănătatea foarte slabă, mă doare sufletul pentru situația în care vă aflați. Dar vă rog, stăruitor cinstite, FN... Dar pe cel ce ocupați primul loc în familie, tot domnia voastră să fiți primul care să pună început bun și să vorbească cu blândețe și bunăvoință, nu cu Duhul mândriei, ci cu Duhul smereniei și Dumnezeu are puterea să îndrepte starea voastră sufletească și trupească și să aducă în casă pacea, liniștea și armonia. În ceea ce privește rânduiala din casă și viața duhovnicească, domnia voastră ca stăpân, aveți datoria să interveniți. Și unde este ceva rău, să vă străduiți, să îndreptați prin sfaturi sau așa, după sfatul Sfântului Apostol Pavel către Timotei, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă. Cu toată îndelungă răbdare și învățătura Iar dacă vă porniți spre mânie Aceasta înseamnă că și domnia voastră slușiți patimilor De aceea să vă smeriți Să vă cunoașteți nepotența Și în cuget să fiți îngăduitori cu aproapele Și pe cât puteți să vă străduiți Să vă înfrănați de la mânie Ea întunecă mintea pietrește inima și este semnul vădit al mândriei, dacă vă veți înfrâna puțin câte puțin de la mânie, atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, ea va slăbi și domnia voastră, veți fi mai liniștit. Mă rugați să vă mângâi cu scrisoarea mea în necazul care constă în pierderea copiilor dumneavoastră. Vă provoacă multă suferință faptul că ei nu trăiesc, și probabil aceasta este voia lui Dumnezeu, dar se întâmplă mai mult pentru neînfrânarea dumneavoastră și nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu și nerespectarea sfintelor posturi. Cercetați și vedeți dacă au fost zămisliți împotriva conștiinței, și atunci, desigur, și dumneavoastră, și copiii dumneavoastră sunteți fericiți că cei acum se află în oastea Împăratului Ceresc iar dacă ar fi fost în viață ați fi plâns până la dânci bătrâneți dar de acum încolo dacă vă veți păzi conștiința curată înainte de sărbători și în zilele de miercuri și vineri și veți ține posturile Domnul Dumnezeu care este bogat în îndurări și mult milostiv, vă va cuvânta cu alți copii, care să vă mângâie cu viața lor cu cuviencioasă și să vă fie îndrumători către viața viitoare pe care vă doresc să o dobândiți. A spus starețul Macarie, ceea ce auzi de la stareță atunci când îi descoperi gândurile Că trebuie să faci, străduiește-te să faci cu smerenie și cu lepădarea voiei tale. Chiar de ce s-ar părea că este mai bine așa cum socotești tu. Despre aceasta este și la Ava Dorotei și la Sfântul Ioan Scărarul, la treapta sau cuvântul 26, în cartea scrisă de mână, capitolul 110. Și toți cei ce voiesc a cunoaște voia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să omoare în ei voia lor proprie și rugându-se lui Dumnezeu cu credință și cu simplitate nefățarnică să-i întrebe pe părinți și pe frați într-o smerenie a inimii și fără nicio îndoială în cuget, și să primească sfaturile lor ca din gura lui Dumnezeu, chiar de-ar fi potrivit rațiunilor proprii. Și chiar dacă cei întrebați nu ar fi foarte duhovnicești, căci Dumnezeu este drept și nu îngăduie să fie înșelate acele suflete care cu credință, cu smerenie și nerăutate ascultă de sfatul și judecata lui. Și chiar dacă cei întrebați nu ar fi foarte înțelepți, totuși cel ce grăiește prin ei este cel nematerialnic și nevăzut. Iată câte învățături ai de la Sfinții Părinți. Trebuie să le asculți dacă vrei să te mântuiești. A spus starețul Antonie, să rostească cu atenție rugăciunea domnească și să zică, Tatăl nostru, facă-se voia ta, nu Tatăl nostru, facă-se voia mea. Și să mai citească la rugăciunile de seară rugăciunea către Maica Domnului, nu îngădui prea curată să se săvârșească voia mea, căci nu este bună. Ce să fie voia Fiului Tău și Dumnezeului meu. Ia să mă călăuzească și să mă mântuiască. Cu tăierea voiei tale, numai din cuvinte, fără vărsarea sângelui, adică fără osteneli, este cu neputință a de te prinde în scurt timp, deoarece viața ta de dinainte ai dus-o după voia ta. Mai încredințat că primești totul de la mine ca din partea lui Dumnezeu, după cuvântul lui. Cel ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Așadar, dacă îți dorești sincer să te eliberezi de patimi și de toate bolile sufletești și de gândurile culitoare și să înveți merenia, trebuie să lepezi cu desăvârșire voia ta iar odată cu ea și toată mândria cea îndărătnică și să le calci în picioare și se vor înnoi ca ale vulturului tenerețele tale, și dintr-un om samavolnic și păcătos vei deveni îngerul lui Dumnezeu, sau cel puțin mai mic decât îngerii, adică fără aripi. A spus tarețul Leonid, pentru un tânăr, Voia Lui este vătămătoare de suflet și are cele mai rele urmări. Pentru nepăsarea și lenea de care dați dovadă în săvârșirea pravilei să vă ierte Domnul. Și eu, nevrednicul, vă iert și vă sfătuiesc să puneți început să viațuiți nu după voia frației voastre, ci după poruncile Lui Dumnezeu. Și vă sfatul celui căruia vă destăinuiți cu credință, Și dacă facem după voia noastră, chiar de ni se pare că se mânăm mult, totuși secerișul va fi zadarnic. Feriți-vă de acest lucru. A spus tarețul Moise, Te sfătuiesc să nu refuzi niciun lucru care ți este încredințat și nici singur să nu te numești pentru nimic. Dacă vei păzi acestea cu desăvârșire, atunci și în cele mai complete greutăți vei vedea bunăstare și mă vei pomeni cu vorbă bună. Dar dacă vei căuta tu singur cu sârguință sau vei refuza ceva, atunci să fii încredințat că toată viața ta vei regreta amarnic. Sama volnicia duce la slavă de șartă și se săvârșește cu vătămarea sufletului. Dar dacă lucrul este săvârșit cu binecuvântare, atunci pentru rugăciunile fraților și ale egumenului, Domnul îl va păzi pe cel ascultător de tot răul și el va dobândi folos sufletesc. A spus tarețul ambrozie. Pe acea soră trebuia să o scoateți din opștea voastră, deși este dureros acest lucru, foarte dureros, totuși cu forța pe nimeni nu poți duce la mântuire. Voia omului nici Domnul însuși nu o silește, deși prin multe mijloace o călăuzește. După puterea noastră să ne îngrijim de ceilalți, iar toate celelalte să le lăsăm în seama Domnului. Unii tâlcuitori ai Sfintei Scripturi spun că Domnul a plâns mult în grădina Ghețimanii în ultima noapte, mai ales pentru că știa că puțini vor fi aceia care se vor folosi de patimile lui de pe cruce, iar cea mai mare parte din nesăbuință și din voia lor ce rea și va înclina în partea opusă. Bine este numai ceea ce se face după voia lui Dumnezeu și pentru sfânta ascultare, iar voia proprie doar ne chinuie și ne este de învățătură numai atunci când renunțăm la ea. A spus același, e Mi scrii că gândul tău dintotdeauna a fost să-i fi plăcută Domnului, dar tu nici nu vezi în ce ispită te afli, și cum răstălmăcești totul oamenii care au greșit mult nu la a fi plăcuți Domnului trebuie să se gândească ci mai întâi la pocăință și la dobândirea iertării și a milei iar dacă voiești să-i fii plăcută Domnului să știi că nu-i poți fi plăcută prin nechipzuință în și cârtire împotriva tuturor, chiar și împotriva Lui, ci trebuie să-i fi plăcută prin smerenie, prin pocăință smerită, prin ascultare și prin dreapta socoteală. Sau, dacă singură nu poți gândi sănătos, atunci prin ascultarea față de cel căruia e te destăinui. Dar tu în toate pui mai presus voia ta. Rostești în fiecare zi rugăciunea domnească și zici, «Facă-se voia ta», dar în același timp zici, «Facă-se voia mea». Și împotriva Domnului, cârtești că nu împlinește voia ta, lucru despre care Sfântul Apostol Iacov scrie, «Cereți și nu primiți, pentru că cereți rău». Nu-ți dai seama că ai tendința să împlinești voia vrăjmașului tuturor care prin nevoințe nechipzuite voiește să-ți zdrunci sănătatea, să te dărâmești totodată, să te pună într-o asemenea situație, încât nici de la rude, nici de la ceilalți să nu ai ajutor, să nu mai poți viețui în mănăstire și astfel, făcându-te bună de nimic, să te arunci în cârtire și deznădește. Iată ce voiește vrăjmașul neamului omenesc, Gândește-te și străduiește-te ca nu cumva, în loc să-i fii bineplăcută Domnului, să-i faci pe plac vrăjmașului care caută pe irea ta, repet, te afli într-o mare ispită, a spus tarețul Ambrozie. Mai întrebat dacă poți merge la bucătărie să cureți cartofi sau să speli vase în taină, fără știrea e gumene. Nici de cum nu te sfătuiesc să faci acest lucru. Cuviosul fie în răspunsurile sale la Ava Dorotei spune, Nu trebuie să ne oferim singuri la săvârșirea ascultărilor de jos, că aceasta ce duce la slavă deșartă, împiedică izbândirea și mai mult aduce pagubă decât folos. Dar dacă ne se poruncește ceva, să nu ne împotrivim și să săvârșim cu ascultare. Aceasta duce la izbândire. A spus tarețul Macarie pe sora ca o sfătuiesc ca mai bine decât toate pretinsele, ei și osteneli grele să se lepede de voia și părerea sa. Din ascultare se naște smerenia iar din seama volnicie, mândria și roadele ei sunt înșelarea și tulburarea. Asemenea tineri curajoși am văzut și eu, și când și-au pierdut sănătatea și liniștea, abia atunci s-au dezmeticit. Să nu asculte sfatul vrăjmașului care undeamnă la usteneli și nevoințe înalte, ci mai bine să se smerească văzându-și neputința, cât de rău îmi pare pentru faptul că mulți încep o viață după capul lor și coleg mai târziu roadele ei amare, dar Dumnezeu poate pe cei pedepsiți aici să-i tămăduiască pentru viața viitoare prin pocăință. Ucenicilor de chilie ai Sfinției voastre să le spuneți că ascultarea lor va fi binecuvântată de Dumnezeu și ostenerile lor vor fi primite atunci când vor face totul cu Blagoslovenie, nu după capul lor, iar în caz contrar vor avea parte de mare vătămare și ostenerile lor se vor pierde. Sfinții părinți dădeau pe foc sau aruncau la animale, tot ceea ce era făcut din voia proprie, din inimă te compătimesc, pentru că nu rare ori au loc ciocniri dureroase între voi, care pe lângă starea de boală, mai mult te zdruncenă. Dacă ar sta în puterea mea să înlătur acestea dintre voi, cu siguranță aș face lucrul acesta. Dar de vreme ce fiecare are voință liberă, nici Domnul nu ne silește, ci ne lasă să alegem. A spus tarețul Ambrozie Nu ne socoti oboseala care vine din ostenelele exterioare. Oboseala aceasta este încuviențată de toți Sfinții Părinți, nu numai în viața mănăsterească de obște, dar și în cea singuratică, petrecută în tăcere. Sfântul Isaac Sirul spune clar că nu Duhul lui Dumnezeu locuiește în cei ce iubesc odihna și veselia, ci Duhul Lumii. Dacă nu ne putem duce viața într-o steneli, trebuie cel puțin să ne smerim și să ne mustrăm pentru aceasta. Nu să o sândim, ceea ce au încuviințat într-un glas toți sfinții părinți, deoarece omenire cele neascultătoare i s-a poruncit să-și câștige pâinea în sudoarea frunții. A spus starețul Ambrozie despre slava de deșartă. Slava șartă și mândria sunt unul și același lucru. Slava deșartă își arată faptele sale ca să vadă oamenii cum umblă și cât de iscusit lucrează. Iar mândria după aceea începe să-i desprețuiască pe toți. Viermele mai întâi se târăște, iar apoi se încovoiază. Așa face și slava de șartă. Iar când îi cresc aripi, zboară cât mai sus și așa face mândria. Gândul acesta mi-a venit pentru că, că însușirile și mișcările rațelor și gâștelor oglindesc bine însușirile și mișcările acestor patimii, ale Slavei de Șarte și ale Mândriei. Slava de șartă și mândria, deși sunt din același aluat și au același, aceleași însușiri, totuși au acțiuni și semne diferite. Slava șartă se străduiește să câștige lauda oamenilor și pentru aceasta deseori se umilește și le face oamenilor pe plac, iar mândria are dispreț și lipsă de respect față de ceilalți, deși iubește și ea laudele. Iubitorul de slavă șartă dacă este plăcut și frumos la înfățișare, se gătește ca un rățoi, și se fălește cu frumusețea lui, deși deseori este stângat și îndemânatic ca un rățoi. Iar dacă cel biruit de slava deșartă nu are o înfățișare plăcută, nici alte calități bune, atunci pentru câștigarea laudelor le face oamenilor pe plac și țipă carața. Așa, așa. Deși în realitate și la drept vorbind nu este întotdeauna așa Și el însuși în lăuntrul lui deseori este predispus altfel Dar din lașitate aprobă totul Gâsca, atunci când ceva nu este după voia ei, ridică aripile și țipă Gaga, așa și cel mândru dacă are în cercul lui oarecare importanță, deseori ridică glasul, țipă, se ceartă, se contrazice și stârvie în părerea lui. Iar dacă cel ce suferă de mândrie nu are în mediul său nicio greutate și nicio importanță, atunci din pricina furiei lăuntrice susie împotriva celorlalți ca gâsca ce stă pe ouă și pe cine poate mușca. Mușcă. A spus tarețul Macarie, cu râvna voastră s-a amestecat și slava de șartă și, cum să scăpați de ea, știți destul de bine. Trebuie să izgoniți șarpele acesta din inimile voastre prin mustrarea de sine și să fugiți de ceea ce îl poate hrăni. Și oricât bine ați face, el nu este al vostru ce este ajutorul lui Dumnezeu și avuția lui. Iar voi sunteți numai uneltele și sunteți cele mai slabe. A spus talețul Iosif, este cu neputință să nu vină gânduri de slavă șartă sau alte gânduri rele. Trebuie numai să luptăm cu ele și cu ajutorul lui Dumnezeu să le alungăm. Doar tu Așa faci, și să faci așa și pe viitor. A spus starețul Macarie, când ești atras de slava deșartă, îndreaptă-ți gândul spre greșelile tale. Și prin ce să te fălești aici când tu predai nu învățătura ta, ci pe altora și ceea ce îți spune Dumnezeu în minte spre folosul și după credința celor ce întreabă. Eu doar să o cotesc că este necesar să vă amintesc că tot binele pe care îl faceți trebuie să fie pătruns de smerenie, rugăciunea, postul, milostenia, iertarea aproapelui și toate celelalte să le faceți spre slava lui Dumnezeu și cu smerenie. Și vă propun acestea, pentru că știu că diavolul care urăște binele, atunci când nu izbutește să ne abată de la vreo faptă bună, se străduiește să o întunece prin îngânfare și slavă de șartă. Pentru că în fiecare faptă bună se amestecă slava de șartă și părerea de sine, trebuie să ne împotrivim acestora și să le respingem. Căci, așa cum o plantă agățătoare sufocă mulți copaci, așa și slava de șartă pierde faptele bune. A spus tarețul Ilarion, te plânge de slava deșartă, că acest călău te luptă mai mult decât ceilalți și orice ai face, peste tot te urmărește. Sau aceasta este însușirea ta naturală? Noi nu trebuie să trăim după înclinațiile firii noastre, ci după poruncele lui Dumnezeu, precum spun sfinții părinți. Mai întâi de toate, trebuie să lupți cu acea patimă care domnește în tine mai mult decât celelalte. A spus tarețul Anatolie: Fugi de slava de deșartă, căci ea strică toate roadele. A spus tarețul Macarie: Pe cât pot observa, ești condusă de slava de șartă și îți dorești ca ceilalți să nu observe neputința ta și vrei să pari dreaptă. Dar mustrarea de sine și smerenia nu se văd în tine, nici nu te străduiești să le ai. Îmi scrii că te-a luptat slava de șartă pentru cumințenia ta închipuită, dar când ți a adus aminte de necurăția acelui îngămfat, ți-a trecut. Așa și trebuie totdeauna să smulge această rădăcină a răului din inima ta, ea strică toate plantele faptelor bune și le face nefolositoare. În acest sens, există multe învățături și povățuiri la Sfinții Părinți. A spus tarețul Iosif, îmi scrii că ai fost la schitul Sfântului Zosima, că te-ai spovedit sincer și te-ai împărtășit cu Sfintele Taine, te-ai simțit bine și ai gândit că pe viitor nu te vei mai lenevi, dar în scurt timp după aceea ai simțit răceală, indiferență și altele asemenea. Mă întrebi dacă nu cumva acest lucru s-a produs pentru că ai gândit așa cum ai gândit? Da. Răceala și indiferența au venit pentru că ai primit gânduri de îngâmfare. De acum nu mă voi mai elenevi, și tot așa. A spus Var să Nu de mult am aflat o noutate tristă. O persoană duhovnicească, un om renumit prin erudiția sa și cu formare teologică, un apărător al ortodoxiei brusc s-a lepădat de ea. Pur și simplu nu-mi vine să cred. Vorbea minunat, cu elocvență și nu trăia rău, nu era nici ucegaș, nici desfrânat, nici un alt viciu nu avea. Și dintr-o dată s-a clătinat și s-a lepădat de Domnul. De ce s-a întâmplat aceasta? Este adevărat, a fost pus în niște situații foarte grele. Vrăjmașul l a atacat din toate părțile și nu a rezistat. Slava deșartă l-a pierdut. Slava șartă l-a pierdut. Acele cunoștințe vaste pe care le avea nu i-au adus folos, ci din potrivă l-au vătămat, căci i-au înălțat mintea. Iar slava deșartă vine din lipsa smereniei. Pe mulți smerit, niciun necaz nu-l poate birui, el nu cade, deoarece smerindu-se, află că pentru păcatele sale este vrednic de o pedeapsă și mai mare. Cel smerit se aseamănă omului care și-a construit casa sa pe piatră. A căzut ploaia, au venit râurile mari... Au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă, iar stânca aceasta este smerenia. Iubitorul de slavă de șartă însă este asemenea omului care și-a construit casa sa pe nesip fără temelie. Și-a căzut ploaia, și-au venit râurile mari, și-au suflat vânturile, și-au izbit casa aceea și-a căzut și căderea ei a fost mare. A spus tarețul Macarie: Când dețineți conducerea nu pentru foloasele și liniștea sfinției voastre, ci pentru mântuirea aproapelui, aceasta este în mod inevitabil însoțită de necasuri și neliniște. Dar dacă vreți să conduceți pentru cinste, slavă și desfătare, atunci și Sfinția voastră și cei pe care îi conduceți vă veți cufunda în chip dezastruos în valurile patimilor, căci vai de tine țară care ai un copil rege, citim un Eclesiast. A spus starețul Moese. Ne având de mult timp vești despre starea ta, nu știu cum îți să duci greutatea sarcinii care ți-a fost încredințată întru Domnul, de a păstori turma cea cuvântătoare cu vigilență. Și cât de necesară este vigilența când vrăjmașul nostru cel dormit răcnind ca un leu umblă căutând pe cine să înghită, și cu atât mai mult că el stă ascuns ca leul în vizuina sa. Adormit, a dormit-a sufletul meu și, iată, s-a făcut răpire din turma de aici. Domnul cel prea bun să-ți dea har și milă în ajutor la vremea cuvenită în toate greutățile și neînțelegerile pe care le presupune în datorirea ta. Să ai în față de toți și de fiecare. Păstrasă dragostea nebiruită de rău iar căutarea voiei lui Dumnezeu în toate și supunerea față de ea ușurează truda. Pentru frații care sunt ispitiți de atacurile de dreapta și de stânga ale vrăjmașului, să ne rugăm lui Dumnezeu să-i povățuiască pe calea sa și să-i păzească de tot răul și toate luptele și biruințele, să le întoarcă spre folosul lor și al nostru suntem obligați să ducem neputințele celor neputincioși și să ne îngrijim de mântuirea sufletelor lor ca și de al nostru. Pentru liniștea și bună rânduială a sufletelor fraților suferinți, despre care îmi scrie, Te sfătuiesc să te rogi, Domnului, ca El să-i învețe pe toți și pe fiecare să facă voia Lui cea dumnezeiască, supunându-se ei cu credință și nădejde. El dește inima curată și dăruiește pace sufletelor noastre. Și astfel, lăsând toată grija pentru liniștea sufletelor încredințate nouă și pentru mântuirea lor în seama a tot bunului și a tot puternicului Dumnezeu, să ducem cu blândețe neputința celor neputincioși și să-i privim cu dragoste și bunăvoință. Despre O.S. mă gândesc să spun că are o fire pe care nu o poate birui și este biruit de ea. Din acest punct de vedere nu putem să nu-l scuzăm, dar sunt necesare și măsuri pentru o înfrânare, iar acest lucru cu ajutorul lui Dumnezeu depinde de tine. De obicei calul care se înfierbântă prea mult este potolit prin toate mijloacele. Și tu trebuie să faci la fel, să-l ponderezi pe O.S. în faptele care nu corespund cu Sfânta chemare. Inițiativa ta ține-o cu modestie la locul ei până la evenimentul hotărător. Supunând toate gândurile și dorințele tale, voie lui Dumnezeu, lăsându-te în voia Lui, și nimic să nu lași să-ți scape spre folosul mănăstirii, căci pentru aceasta ai fost pus de pronia cerească. Domnul să-mi dorința ta cea bună, așa cum va voi el. Nu hotărâ de unul singur, nici luna, nici ziua, nici anul, ci lucrează totul în liniște, cât va fi voia lui. În legătură cu Părintele Ief, nu pot să nu deplâng suferința lui lăuntrică, mai ales tu, ca Canaș, ești dator să te îngrijești de mântuirea sufletului lui ca și de al tău, și cu sfatul să-l îndrepți către ceea ce a făgăduit cu solemnitate la călugărie și să-l rogi pe milostivul Dumnezeu să-l izbăvească de toate cursele vrăjmașului și să-l îndrume pe calea sa iar efortul depus în continuare pentru păzirea lui îl consider fără folos. A spus același stareț Moise, pentru frații bolnavi sufletește și fie duhovnicești împătimiți, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca celui ce este doctorul atât puternic al sufletelor și trupurilor noastre, și să lăsăm toată grija în seama Lui, iar El le va da lor pace sufletească. Dar nici la sfaturile părintești nu trebuie să renunțăm, chiar de nu le vor primi așa cum trebuie, dar cel puțin ne facem datoria. Dumnezeului nostru slavă, acum și pe și în veci vecilor. Amin.